The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM. Go feel on. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through.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 Priam! Bonjourna! Good morning! Guten Morgen! Good morning to you. Hello, mir mëngjes. Mir se keni ardhur në klubin e mëmësit në valën e Club Fem në 100.4. Un jam Blendi këtu. Kjo është Olta aty, Altini, mëmjesi. Gjithashtu me ne në këtë valë dhe këtë ekran çdo ditë mësh dashur. Çdo ditë nga ora 7 deri në 10. Dhe sot rrugët ishin të zbrazsta. Gzuar Kurban Bayramin. Çfarë? Gzuar, gzuar. Të zbrazsta po qendra ishte plot. Ë qendra është plot sepse ka mesimtar po. Mhm. Po të gjitha të tjerat, njerëzit që nuk shkojnë më si zakonisht. Ë ishte ra. Ishte shumë qetë, po. Ishte shumë qetë. Këshë gzuar, gzuar. Olda. Gzuar. Këtsin? Po sigurisht. Sigurisht që Sigurisht që e kanë therrur se un okay. i lash duke përgatitur. Olda sa i prerë kokën. Po i flisnin. Edhe un is. Po i flisin Kecit, po i thonë dëgjoj. Sot do sakrifikohesh, skeç bën. Po. E pash një therje me qara fjala. Po vërtet. Po. Ndërsa vija me biçikletë. Një therje herët në mëngjes. Au. Në. Po themin atë që quhet blloku. Ose ndoshta nuk quhet më, nuk e di. Quhet rruga e Juritiku. Pjesa e lartë me saj, që ka filluar është blokëzuar, Gojja. Blokë që e dhe. E këni prajës, vështë. Po, pjese blokët, tani blokë ka dalë dhere ose, të komunë e Parisit. Po, ose një minut nga blokën, që ose do tjeshtë kësho. Po, që gjithës e si jo, po të shatë. Që e pashni me, tsep të syrit, ishte një grupi vogël me tre veta dhe një kafëshe varur mbi trotuarë. Që nuk e dinës e është egzaksisht e lejuashme nga regullat e... Dhe trotuar. Po jo, praj. Në trotuar në Tiranë. Në një thertore mund të. Jo, jo, ishte kështu në Airthpastr. Jo. Në Airthpastr. Airt ishte përkatuar vetëm për shpijin. Përkatit dyqanin për yes. për rrizik. Jo, s'ishte fare në dyqan, ishin njerëz privat, banorë. Dhe po e bënën aty në trotuar. E thërren moj? Oh. Në hyrje pallati. Tek pallati? Qëhet. Në trotuar jote hyrja se se mund të bëj hyrjen më gjak. Në trotuar është më është më i lartë nga nga shtëpia jone. Po. Po gjithë të si, gzuar, gzuar, kurban në bëjramin që të gjithë Gzuar, gzuar Juve Dhe juve këtu, në gjithë ashtu për Gzuar, dhe hanin që këmish keci sot Kam për shtypjen, ose, ose jo vetëm keci ha? Qa bëhet tjetë, bëhet qinq? Bëhet, bëhet Bëhet e qinq për kurban në bëjramin, edhe e shimir Ka njërës për shumë që mund tjenë shumë dhe dhe në bas shpende Mund bësh kurban një shpend Ma merë mëndim mua Mierështu po ti smu dhe përqijje për atë pyetje. Askush nuk na shkroi diçje për pyetjen që un kisha. Nëse festa, un mendoj që festa nuk kërkon domosdoshmërisht që të erësh në kafsh. Ajë os ide apo jo? Sa simbolik. Tani kre... katëshin në. Kre... Koizona sot që duhet bërë një kurban sot. Po mirë, atëherë njerzit ishin në barinj. E ke parasysh? Ishin të gjithë në barinj në një kafshë kishte gjithmonë aty afër dhe thernin gjithkohë se u vinte ndorësh, po. Po, por ditë të erësh në kafsh. Yeah, Adi, ja Adi, ja. Ajo ja valsinë, a di ti të rishin kafsh? Unë nuk kam zemër fare, do një mushkënjë me zor. Se është një gjë që mund ta bën gjithë po them. Ka teknika, ka. Sa më shumë e there, olta. Po duhet të ta rriepësh pastaj. Ëh, po duhet ta ta presh. E shposh atje nga e ke varesi ti. Ma ndërmondeta tot. Eti ti e ke anpar. Brylat dhe pasta më ashtu. Që ti frysh, ti lloj ndal lëkura nga mishi e pastaj. Ta rriepësh shkollat. Po po. I dim këtu në. Po, ka ditën sop. Në Do flasim për këtë gjë ramish dashur. Mos u shqetëson, është kur para Bayram. Prishi lejoat apo jo? Shpretka mund të haje gjallë von. Ë ngrohtë, siç është. O, siç është po. Unë pa. dua pak të marr një faqe, po. Të marr një faqe çfarë? Në prush. Në shezlong. Ose në shezlong pa. Ço. Të marr pak gjumë. Në Fantasy City, në momentin që thernet një kes apo një ching, cili i prush i gatit. Po thiyet shpretka. Ti që dhe prushin gati? Po po sigurisht. Vetëm për shpresën. Janë të gjithë aty, aty në trotuar. Edhe prush. Çdo gjë bëhet aty, të gazani i plerave, ka gjithmonë zjarr. Po. Mangali. Um. Nesër ka ndeshjet kombëtare. Pas nesër ka shi. Çfarë flasim? Mund të flasim jo, mund të flasim gjatë, mund të flasim shkurt, po do flasim kam pëshpirin. Se sa doj që të duham të i bje më rotull, nuk i shpëtojmë do tësaj. Uh, Njëjarës e djeshme për shumë. Qa nuk, nuk i shpëtojmë do të? Vrasje në gjyqëtares. Së kam parëgjë. Mm. Më mirë, nga njëra anë. Po është një të menë pa me fundë. Ëm, um, kush e morën vesh gjithë historinëolta? Po, po. Pakar shumë, do të thënë gjithë historinë asnjëherë nuk do e marrin vesh, po. Historinë vërtet e din vetëm ata, por një histori të gjatë morën vesh. Po. Edhe të dëmbsh më shumë. Shumë keq, shumë, shumë, shumë shumë keq. Na vjen shumë keq. Për uh, për ato grua rreth par për fëmijët e saj, shumë shumë keq. Jana fëmi dhe fëmijët e këtij Ate nuk kuptoj, atë nuk arrit a kuptoj fare Ka shumë gjëre që këtu nuk kuptohen E të se si një gru atjet prone e një burri Shiko, jam shumë dakort Unë mendoj që ajo është para fare Si që është, e se këtu janë në reagimet janë Shihën dy gjëra për shumë është një reagim për reformën e dritësi Që thotë se kjo është një tjetër prove Kjo është një tjetër prove Rast ka si e një tjetër viktim që provon faktin se reforma në drejtësi duhet bërë. Së ka të bërë gjith sësa... kish... dhe gjithë reforma një hatën të parë. Dhe me thënë, aji kishtë unë vurare disa gjëra. Aji kishtë një diferentës në mosh me këtë gjyshtarë. Aji ishte 21, diqka e, e tilë. A 39, diqka. 39, diqka. Po, aji ja. ishte 53. E mm -hmm. ka pasur një kështu. Po... Po gjithsesi si ka... ka funksionuar, gjithsesi nuk është se ishte. Jo, jo, sigurisht, parti. sigurisht, ka pasur edhe më shumë diferencë, funksionon në rregull, nuk po them po. Po për një fakt apo për një tjetër. A ajo është një grua e rre? Edhe ça dua të them Molta, që në mendjen e ati, se te Selvi kjo është. Në mendjen e ati ajo shihet si si prona e tij. Kupton që Nga ajo i përket, i përket atij, dashkur tjetër. Dhe dhe fakti që ajo është një grua e rre, edhe simpatike, e bën atë akoma më agresiv, më kupton akoma më xheloz ndoshta për fatin e saj. Se shikoj që ka elemente të kësaj, ai ai nuk donte që ajo tjetonte e ndar nga ky. Mbas se u diforcuan, ky tentoi ta vriste në herën e parë, u fut në Papa. burg. Dhe meqëra fjala se në në këtë program kemi folur vazhdimisht për këtë amnistit e judicment, që i habin ose të paktën mua më çudisin, m'habisin fare. Amnisti për për kurbanën për Pashkën Po, po. për vitin e ri e kemë arsyesh domethënë çdo 2 vjet, ku diun se çfarë apo apo pothuajse çdo vit presidenti i republikës lëshon një amnistis Brazenburgje. E kuptoj gjendjes së tillë. Këu kishte përfituar? Nga kjo amnisti. Po, ne themi qatë... ambitemi se si ka mundsi futesh ti në burg në në në mars dhe tak vjen viti i ri del. Mund të shënuan 2 vjet, po juën pra, ju po, kushe... e tani mi shkurtu domethënë. Shumë thjesht. Shumë e thjesht. Kjo mirë. Sepse ai ishte kishte tentuar ta vriste atë. Në herë parë. Edhe, edhe ja doli përstaj Se, është, nuk e ti Gjitha njëra të qëndrojnë Edhe ata që kritikojnë gjukatat Këto mosë mbrojtjen Edhe në Ndjerin e ti herët Ja pra amnistia ka që në përshir Në këtë, ka pasur një rol Edhe firme e presidentit Po themi Në të gjithën këtë, sepse këshu është e gatuar e gjithçka ja po po në thelb është mendoj un për te drejtësisë pa rregullsive ku do të thonë gjithçka që ndodh në gjykata që mund të mos jetë ashtu në thelb është misogjinia është ai që mendon se ajo i përket atij dhe ajo nuk mund të ketë një jetë ndoshta ajo fillon një marrëdhënie të re e ke parasysh jo, jo, moshën jo, e krona është prona jo? mundet thot, ajo thotë jo thot ai ajo dhe, dhe, dhe, nuk do jetojmën nëse s'është nuk gruaja kusim. ime kaq Jash. Edha i zuri prit dhe pritja atje Derisa jo shkojnë shpi Edhe i la fmijet e vet pa nën Tashin, mund t'i hysh në trukti njeri ju Që lë fmijet e vet pa nën? Pa nën dhe papa pas, edhe vet pa, nuk, nuk është gjithan Pa papa ka përshype nën që E dinda i që s'kishin, po Ato farë babaj, ku di mund tashin, përqarë për e do Që ta kesh Po kjo është e paj majhjinushme, kjo këtë nuk kuptoj Se do mamanë e kupton ai ai nuk mendon as fëmitë vetë se dhe li an shfasaj se është instikti prindëror. Prindi sakrifikon çdo gjë për fëmijën. Po. Këppton, e kupton? Edhe mamanë e tyre. Është, është, është i gatshëm vetëm vetëm kur bëhesh prind e kupton që ti hapësh jetën për një njeri tjetër nuk është ashepamundur në fund fare. Sepse te fëmia për një prind bëhet e lehtë, edhe sakrifica. Bëhet e lehtë, bëhet bëhet është natyrë, kam fjalë, është instikti. Është më forcë se ty. Se do të thosë ti mund të sakrifikosh jetën për fëmin tën. Relativisht lehtë, me dhimbje por lehtë, se është vendim shumë i thjeshtë. Unë o fëmia dhe është gjithmonë fëmia. Le më pastaj të sakrifikosh krenarin. Ky nuk sakrifikon te krenarin. Ky tha ok... Le trim fëmit pa nën. S'ka problem. Të më të më vëj mua i imja atje ku dua unë. Do unë nuk mund ta arsyetoj mendin e ati, sa është shumë i smur. Nuk e zja sonë. Shumë e dhimshme. Ka shokuar që të gjithë. Për kështë është asë rrasë i parë, asë rrasë i fundë, ka mërshtimin unë, ka pasur rrasë e tjerë, edhe këtë vitë ndoshtë. Për përpër, për, gjitha... Në muajt dhe... e këti viti. Ka pasur, normal. Që burrat vrasin gradë. Kjo është i... Ka është vjeta një, edhe është... është është kështu. Një fakt i jetës në Shqipëri. Fem Volkswagen Club në Mesit. Ju përshëndesim të gjithëra nga Radio Club FM në 100.4. Win Music Freedom presents Talk Solo Moon në Tirana me datë 8 shtator. Ju presim në sheshin e Akademisë së Arteve ora 21. Stay Replay. Do you. Replay. Ata që janë Nga Elka. Prap në kuzhintë, ngelet duke më penguar. M'fal, m'fal. E di që të pëlqejnë salcichet e HV, por të lutem shko tek miqës dhe bëj shogëri. Një kafshat ses durova tot. Mami. O, tani u bëm shumë këtu. Merrni edhe një copë të vogël dhe shkoni shpejt te dhoma pritjes, e umërziten njerëzit. Ikëm, ikëm. 250.000 njerëz përdorin çdo ditë prodhimet e HV. Prej 25 vjetësh ofrojm produkte të shëndetshme të shëndetshme për ju dhe familjet tuaja. HV Zgjithë një cilsin Dyrë dje, jeta ime ishte Hiqë syze, vër syze Dil të djeli, vija syze të djelit Me zi daloja shocit e klasës Ikë të djeli, vija syze të me numër Nga sot, gjithë shka ka ndryshuar Bëra syze të djelit me numër Të kitalë optik, tani edhe duke mbukur Edhe shoqartë Dhe s'ka më hiqë syze, vër syze Mështë Cfarë do numri optik të keni, de cilin do model syzësh mund ta përshtasin tek Italoptik, madje mund edhe të japin efektin pasqyrt në të gjitha ngjyrat. Është shumë në mod. Italoptik tek Silvia në Tiranë, tek Kati 2, hyrja Leila dhe pranë AVN-s në Fier. Kur dërgoni para me Western Union, ju dërgoni shpresë edhe mundësi të reja. Një aritje frymëzon një tjetër përpjekje për më të mirën kudo në botë. Dërgoni dhe tërhiqni para me komisionet më të ulta në agjencitë u Union... Në netë Western Union në të gjithë shqipërinë, kjo është Western Union, Moving Money for Better. Nëse sënë një të ardhme të sukseshme, të duhet edukimë cilësor, i qëndrueshëm dhe me standarte në tërkomptare. E janë i të regjistrohni në shkollën e mes me Harry Fultz, për studiuar në njënga tretimet, gjimnas, biznes, elektronik, automekanik, tradita ekselencës shqiptaro-amerikane në fushën e edukimit që nga 1921. Nga Hari Fultz, shdo vit, rrët 95% e nëzënësve vazhdojnë studimet e lakta dhe rrët 20% e tyre në Universitetet e Europës dhe Amerikës. Shkolla e mes me Hari Fultz. Laboremus, të punojnë. Ky betimi vjetër është qëllësi suksesit tonë. Përmëshun në www.harifultz.edu.alë Futur Mistë Danshor. Mirë se keni ardhur në klubin e mëqesit, në klub e fermë në 104. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Altin. Mirëmëngjes edhe ju kudo që jeni. Gëzuar Kurban Bayramin të gjithë besimtarëve musliman dhe fëqinjëve të tyre që do të përfitojnë sot edhe ndonjë copë mishi. Do i mish falas kështu nga bujaria e Paqes. Tani do të jamim sot Kopje nga deti i pan i sargase dhe. Gene Rice e ka shkratur këtë libur. Gene Rice. Që këthetë, në këmër nga romani uh, Jane Eyre, shumë i famëshmi klasiku Jane Eyre, edhe qëfarë bënështë që është interesantë alë ti. Imagino, Jane Eyre, romanë, Në këtë personazhe klasik, shumë i njohur etj etj. Ky tani, kjo Jane, mhm, mm më ndeshkruan një histori që ndodh para, një prequel, siç me e quajnë, bën edhe për filma tani me X-Men-at dhe me këto. Po, po, po. Dhe dhe na na shpjegon pra, se nga vinin këta personazhe para se ti takonin tek Jane Eyre. Në çu kishte ndodhur aty më parë? do më thur ose non thur një histori. Dhe ka qenë shumë i suksesshëm, shumë i pëlqyer. Edhe ky. Sepse bën ca pika shumë delikate, se argumenta është shumë delikat. Kështu që ne do japim nga Jean Rhys sot, The Wide Pan i Sar Gaseve, përkthyer në shqip nga Angela Chicopano dhe botuar nga shtëpia botuese Pegi. Laconik drithërorës dhe tejet ndjellës. Ky është një roman për të lexuar në plazh. Në adatë doan kuptojn lidhjet e fsheta. Nuk ka pse të shkoni deri në Karajibe. Shkoan te Garden. Me Librin. Në, në lidhje me këtë, po. Eratishes. Po. Pa. Dedi i Pan i Sargansave nuk është thjesht roman i mrekullueshëm, është shumë libra të shkëlqyer në një. Ky prelud i Jane Eyre, kompleks dhe me shtresa të shumta, ilustron gjallërisht se sa ndryshojnë historitë rrëfyuera nga ndodhite e vërteta dhe krijojnë një sinë se e kaluara është e pashman këshme. Kështu që do fillojmë herët, duke dhënë, si tu, Aulta? Fillojmë që tani. Mendojmë pjrët e nga aktualiteti për shumë? Mën të apëmë, po t'i është gati dhe t'i. Unë jam gati, gjithmonë. Blendi gate salaj. Gate jo si gatja, i Lazarati për gate si gati. Oke, okay, gati, gati. Shë nga përfunduarë. Atëre në pyetjen e parë për ditën e sotme nga aktualiteti. Cila skuadër kombëtare dje um mund 4-0. 0 jersey 920 70 22 dje luanin kombëtarët. Oo, oh, si u flas me murin e shpellës. Është shumë keq po. Dhe luajn luajnë lua, kombëtarët edhe <laughs> luajnë mënd, vërtet? Nëse kemi ide. Okej. Jo, jo, nuk e di fare se ne nuk ndjekem, më vjen keq blet. Po, ska gjë, ska gjë. Supporting edition vetëm dy kemi këtu. Ti po e flet të zjarh. Ah, luajën vërtet? Po, nuk e bën nisi të ndenësuar për mishëllje me mua, ke bërësh. Wow. Wow, vërtet e bonzë. Kaq, kaq. Mba buni çifë në. Wow, Altin Paskali luajt. Faleminderit. Po lezoj një intervistë tek Panorama që kishte dhënë mbrojtësi i Skënderbeut, skuadra e historike në Shqipëri. A vërtetësisht historia e Korçarit u bëhet uh, gjoksi grop nga Skënderbeu. Hmh. Një... Sa është edhe viti? Jo, ka, ka një beur. një tipar karakteristik i tifozëve të Flamurtarit e Vlonjatëve në përgjithësi, por tani edhe Korçarët me me pak uh, një depresion i lehtë do thosh, jo jo, akoma jo një grop po, kjo që, që, që të ka filluar në lojën e tyre në kraharor. Ë uh, për shkak të skuadrës së lavdishme të Skënderbeut. Historike do thosh ajo. Do të thoja, un. Ë, uh, thoja. Pasi eliminoi Në qytetin ese Marko Radas është është mbrojtësi i Skënderbeut, 33 vjeçar. Nga Zagrep. Po. Pra? Është në Korçë më të mbëemër Bilal. Marko Radas do të qendrojë në Korçë. Ky është edhe e gjithë kjo që po themi mund tani për këtë qëllimish. Sepse se ai është është dashuruar me qytetin me Leona në një, një mënyrë të tillë që nuk e ke. Dhe me Leonat që merr në atë po, qytet. Por është ndje krenar ka thënë që Jam kurçar. Jo, kërçar, që jam Zagrepas dhe. dhe kam mundur Dinamon e Zagrepit. Ëh, uh, me gjithatë, me gjithatë ai thot diçka në fund si pa, Më brezë, të intervistës që mua u bëri përshtytje. Pa hënjer. Në ai sekondë. Mos u mërzisni bre se do të ket ndeshjet e tjera. Do ket bre. Ndeshjet e tjera. Ja se me uh, thot. Me lepitka. Ëh. Sot kushtum. Marko, thoni Motion 33 vjeshar, e pyet panorama pra. E keni menduar se kudo e mbyllni karrierën? Oh, wow, po ju edhe... shpejt mi motra. Po, thot këy. Edhe pse është herët e kam menduar. <laughs> <laughs> për ka shumën se Skënderbeu do të jetë ekipi i im i fundit, me të cilin do të mbyll karrierën si sportist. Ëmë të mbylltë. Ashtu. Ky klub thot më ka dhën shumë dhe jam krenar që mbaj veshur fanellën më të bukur. Kemi e. për historinë dhe më në fund do të thash bre. Ne në çdo fjali flasim vetëm për historinë. Edhe <laughs> dhe, dhe thotë si unë si Skënderbeu thotë i detyrohemi njëri tjetrit. Ky dhe Gjergji. Ehm oh. um, prandaj jam i bindur se do ta mbyll këtu karrierën, por jo vetëm me shokët. Që jo, një fjali e mbyllur me jo vetëm, normalisht kërkon një reagim nga gazetari i, th i cili thotë çfarë doni të thoni me këtë? Jo vetëm. Normalisht. Do të ai Kam plane bër të bëra tashmë që mbasi ta mbyll me futbollin, me të luajtur, do të ndërtoj të ardhmën time në Korçë. Oo, do marr një nuse bre. Po. Për këtë mendoj sot ai se do të qëndroj pran klubit Skënderbeu dhe në të ardhmen, edhe në një funksion tjetër, jo si mbrojtës, se do ta lënë gjunjën, e kupton? Si dhëndër. Që ai do të rri, po Randasi e ka vendosur. Më pëlqen të thon thot ai thotë që të qëndroj në Korçë, edhe pse zemra ime do të qëndroj në Kroaci, po më besoni thon ndihem shumë si korçar. Pas gjithë tyre viteve në këtë qytetë mrekulluashmë. Në falë sa vite kështë kjo? Tre vjetë. <laughs> nuk e të saka, ja, mund këtë më shumë. Mund këtë nuk e kam i denë. E, po të gjithë një kërqarë këse kënga ka marrë denë. O po, kërqarë o i të farë. Me sa duke të ka gjetu. E, po të tani... një. Si këndot. Ingell i zemra. Këtë. Me qëse për po ta kështë një gjithër, e do thosh hajde ikim. <laughs> në të rishtë ajo dretë kë Ja ve kë ndonjë. Ja ve një një njerëj pra që lë bashkimin e Europian për të ardhur jashtë bashkimit të Europian. Integrim së prapthi, do do thonsha. Do thoña. Do thonja, do thoña apo do thosha? Do thonje. Do thoña apo? <laughs> Okej, okay. them bashkëllimi jeni tani muzikë mish dashur. Çfarë kemi tani Altin? Kemë Cinderella. Cinderella për Eduardin. Po. Oh, Eduard. Kjo është kërkesë muzikore? Po, po. 0, 69, 20, 70, 22 Cilin e kivëshë rraur 4, 0 Mërëm dërë ndeshit e gomëtares Në shkroni dhe fitoni një kopje të romanit Deti Pan i Sargasëve She said her name was Mr. Dumpty But she could call him Humpty If she chose She said her name was Mr. Dumpty under her umbrella with a blue roof he said his name was Mr. Dumpty but she could call him Humpty if she choose then queer it wasn't in a pity with you in new york city was more and more as a melina zoo she said a name her name was mr dumpty but she could call him humpty if she choose she said a name 32 minuta. Çuna, të premten nuk erdhan Kalçetu, se ishat duke pasurin e fundit e telenovelas me Elton. <gjellat> Na tregoi më në fund Hadi, kur erdhi porosia e birave. Disa gjëra ndahen vetëm me miqtë, el bar, birr për miq të vërtet. Po prisni me padurim fillimin e shkollës në të ndërti kujtë shkollor, i, kujt i pëtëgati, tekne, dhe si asë skun tjetër, gjeni produkte dhe të shmimet më të mira. Ashtu si që dëshironi, gjithë shka që ju duhet për një thilim të mbar, e gjeni vetëm në Gjambo. Gjambo për nëzënësit, Gjambo për të gjithë. The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows, this is Club FM. Mërning! Mërëm Gjesi! Hello! Hai! Nisa që rëmë bërëm për shtypje tje. Njëra për i zyre ishte uh, një lajmë që vinde nga Kina, me në qëra fjale, nuk është vetëm Houston i a i që ka përjetuar për mdytje, por edhe, edhe vendet tjera. Ka vëdhe për mdytje në Azji dhe në Kin. Sigurisht Kina është brenda në Azji për kështë a fjale më për to ishëjci, si Indonezia, si këto arqipe lagu atje qarës Përmbytye gjithandaj pra. Nazin Yugore Dan Kim. Ehm dhe një foto që vim dhe nga provincia e largët kineze Jiangjingzhou. Yibin. Jo, jo. Ta. Yibin pa është zona Yibin, provincia është Sichuan. Hm. Dhe deri ka bën namën fillimisht në Weibo. Oh, është ndëvolta. Faleminderit. Sa çka bërt. Po jo, është është foto ja është e, e disa njerëzve që janë duke nxjerr kafsh nga edhe mesatu kanë janë me uniforma ushtarake, kushtojë pjesë ushtrisht atje. Janë duke nxjerr shpëtuar kafsh, sepse po ngrihet niveli i ujit nga shiu në haure, po themi apo fermë apo gjëra. Dhe kanë kapur këtë derr nga dy, janë dy burra, njëri nga njëra këmbë e par, tjetri nga tjetra këmbë e par. Dhe kanë ngritur, si thuaç me dy këmbë. Me po ecin bashkë ata duke e mbajtur ashtu. Oo. Oh pse kjo edhe e mban kokën deri më lart. E ndihmojmë pra që teci me dy këmbë. Mm -hmm. Pa ngritur ashtu po. Dhe deri ka një buzqeshje. Jo më jo në ja. fytyrë. Po. Duket që duket si reale. Domethën ai ai deri duket shumë i lumtur që po del nga nga ferma e rrezikuar pra. Po bukur pushesh besoj. Se ke i bën. Deri nuk pushesh dot. Kam përsëriën un. Ai der e, nuk është duke mbushësh realisht, po. Deri der mbe. Është ai fiksuas, ha, si buçëshësh, saqë ti thua hiqë Mona Lisën vër der. Jo, a, a nuk është ajo buçëshësh e Mona Lisës e famshme ashtu. Po, po, po. Buçëshëja e këtij deri është po them 10 fish në enigmatizëm dhe fuqi hipnotizuese. Nuk ta lëmë me këtë. Do të tashojmë, shikojë Smiling Pig do të dalë Në citat mediat botërore. E ke këtë. Është një tajfun që ka goditur jugun e Kinës dhe forcat e emergjencës kanë shpëtuar dhjetëra. Në lajme të tjera, 430 persona kanë vdekur në thejetin tajfun. Jo ja më jo. Ja. <gjuh> <gjuh> po pak të paktën derën po e shpëtojnë. Po njëse ide se Si është e vërtetë që është fake. Të të han, prandaj, kështu që. Kush do han po brap, prandaj pra, vetëm. Deri duhet. Deri duhet, sepse ai der mund të shpëtojë 300, 300 kinez. E kemi pasi deri do t'i thrasim dai. Mund, mund, mund nga, me ravë ta lëpin me rradh aty dhe ajo do thot një ditë më shumë në këtë botë. Derisa të vin për forcimet. Ndihmat e tjera. Po, ndihmat me helikopter. <coughs> që sjë nuk është pamend ajo. Tha një derë që shpoton 300 vet apo këta 3 vet këtu. Çka garie është jeshë orta? E. Hah. Po deri sigurisht. Te derën gjelbë. Po. Dhe nga katër vetë njëri mund të ishte dajaja për shembull. Jo, s'ka gjë se kemi derrë. Qie që do të jep të një shpjegim përfundimtar dhe e zaurues për ardhisë së shprejes me to bó deri daj. Apo jo. Dajë në avion. Daj. Ne do derin të shpotoim derrin tot, që shpotoim pas sa 300 vetë duke ngënë kë të derr, apo shpotoim dajon. Natyrisht derrin. Pra derrin për derrin. Derrin, derrin, po. <laughs> Kjo m'nditë është e mirë dhe për këtë. Lojën sa e njohim kolegun. Si dilemë Po Aderi, këtë është jo, më dojë e ti oltat Derin në pëtë dajë Jo, dajat, dajat, dajat Një <laughs> si ja, të gjitë dajat, janë një dajë, më themi Së punë të nuk, me nuk të të imë të gjitë dajat me një derin Nuk i në dajë dot, kam Ashtë pes turb. Ok, mil Se nuk duat të të vëndë në siklete Me dajot Këse më të gjojnë Po, normal A ma derin ja, dajë E du shumë <laughs> I'll address you cause you're tired Cover you as you decide When you fall asleep inside my arms May not have the fancy things But I'll give you everything You could ever want it's in my arms So baby tell me yes and i will give you a first day So baby tell me yes and i will be all your tonight So baby tell me yes and i will give you a first day I will be right by your side Take care of it, babe Close your eyes, I'll sing your favorite song I wrote you this lullaby Hush now, baby, don't you cry Anything you want could not be wrong So baby, tell me yes And I will give you everything So baby, tell me yes And I will be all yours tonight So baby, tell me yes Mirë më gjësë yes Mirë më gjësë Mirë më gjësë Jura një, një muaj të mbar Êshtë një shtator O, oh, farim dhejtë ota Urëtëra, urëtëra Një muaj të mbar, kolegë Një muaj të mbar, arruam fare Sot është një shtator Uu, Êshtë njëtske, njëtske Njëtske, bre Shumir, gzuar edhe shtatorin Gzuar kur banë bëj bramin Njëtske Bashme dhe I kanë shpejt se 30 ditë ka. Mm, mm, Unë thua me dy muaj të mm, tërë mm, që kishin ka 31. Urdro? Këy kanë një cik më shpejt. Se ka vetëm 30 ditë. Ashtu është, më moha. <laughs> Ej. Çfarë <laughs> <laughs> ka? Ehm, uh, tava ngashkruajtur uh, një një mikeshe vjetër, një një studentja ime, kemi kemi e kemi kem pasur studentë kur kam qendër Marin Barleti, edhe Aha, ç'të thot. M'ka dërguan një foto nga Gjermania. Jo, është në Gjermani prej kohë. Oh, Sa mirë, lumt pas ka shpëtuar. Bravo motor. Wow, Ua, vasti. Të paskajecur. <laughs> Për këtë foto ja një politikan i Gjerman. Aha. Tash sikisht e dal vet. Një, një sekond, nuk është, ai nuk ka dal vet. Mhm. Mm në fakt ai ka dal në një foto. Dhe dhe ky është një poster sepse janë janë zhieldhe tani në Gjermani. Kështu që oh. njerëzit kanë kanë vënë postera në përpem. Me shumë kujdes duhet t'an, edhe duket kjo. Postera kartoni mm -hmm. që ngjiten në trungun e pemës dhe mund të shqiten fare fare kollaj me natriban. Ka fare edhe këtë. Po po, është. Kishin ka këto fonda. Po këy politikan i Holta do të vish tashosh. Më ngjan shumë. Thế të ngjan ty? Po jam, jam. Thế ajo më shkruan mesedi, a thashë që i efutur politikës Gjero. Se po ta ciklojë me gjë. Ne ktheje të lutem kthej. Kthej. Kthej të lutem. To, ktheje, lutem. Jo, kthej të lutem. Si ka emrin të lutem? Thet lutem. ë Simon Rotlov. Pak ende kjo foto. Të lutem të më emrin të më emrin. Wow. Sa zonja, edhe flokët fix, edhe ballin. Wow. Wow. Edhe hiën. Ja. Wow. Warum nicht da? Blendi, sigur qe je ti. Mhm. Wow, sa bukur. Në këtë foto. A moti mos e tallti, vaje sa bukur. <laughs> Vërtet sa bukur Blendi. Je kto se dëgjon gjithë dhunja. Wow, sa bukur. Çatrupi. <laughs> <laughs> fitur, a a ishtë isht, uh, i veshur olëta, edhe me një jaket e, Me ndonë ti që është i veshur Pos, Si e dalonë trupin të ja ti, a ka amë një foto tjetër A po pëthua për mua A i ka taj në fotografi pasaport <laughs> Vërtet e ke, <laughs> po pësë mu të dukë si i zhveshur Njësë të njënë të njënë të njënë të njënë Të njënë të vërtet n Ishtë të thjeshtë për shaka është Si thua, si kur ju ka bërë një nënë ka i shumë gjane. Nuk e thos. Sigur na ka bër Roselina të dy, po. Roselin Rotlov. Po, po çambi emrin. Pu pu pu pu. Mirë. Ne do të kthehemi mbas pak në klubin e do vëm një këngë tjetër para se të shkojmë në publikitet, si thoni? Apo s kemi kohë? Po. Do ta vëm. Si e kemi? Ha mo zotri. Na vëm. Na altin sa me zor e kika. Po, pra. O, oh, falim dhe Desë për të gjuar reklamët I të shmëndur, ja <laughs> E, në bas pak në, në lajme Më ishda shumë në klasim për një Reproducionarizim të transportit në Tiran Aha Po, teknologi e re, hymë teknologi e re presen. është rrumbu lage Më duke dhe qëhet rrota. rrota Rrota oh. Laden me up again as soon as I let her in The room will begin to spin bending around my bed Sewing a needle in my head Turning the pale to red She's raising the deed when my Qafshtama ziedhur ujë mëlçsori viti 2016 është i lehtë, i pasur me magnez. Rekomandohet të përdoret për të përgatitur qumshtin e bebeve. Qafshtama U i shëndetit të mirë. Top tani Shopping Center ju fton në panajerin e kancelarisë dhe elektronikës në katin e 3-të dhe të 4-të. Gamë gjerë produkte shkollore dhe elektronike nga data 1 deri në 14 shtator. Oferta, dhurata dhe shumë argëtim. Ju presim në Top tani Shopping Center nga markat e njohura. Dhe mos harroni, përfitoni parking palace për çdo blerje. Top tani Shopping Center, gjithçka për shkollën, kaq pranë. Ma shoh, çhem dukesh ato psuar. Në fshat Kalojmë kote vështira tani Vape ma dhe kote që shi vogën Barë nuk ka Shotari do vesën Dhe ku i qon vesët e mia Një zote di Qëtë të sem? Po të pivu i shoqer Dukes gjithmonë në fërë Po normal unë jetoj të kërësort a i ba Kushtet janë speciale A i rikondicionuar U shimi i bolshëm dhe i kontroluar Shoqer unë bëjvesme omega 3 Me kontrol të cilësie Me vull dhe me datë skadenca Di se qa njërzia I osha ka Aiba, veza juaj. Republikë. A prit çdo? Nga Elka, bëri pazarim shoq sot? Jo zonj, ende. Atëherë lutem kalojni këto të miet. Sa u mblodhën? Edhe 500 tjera. Mos e rditë ju gruaja i me sot këtu? Si vërdit zotri, sapo u largua. O samir, kaloj edhe këtu. Sa umblodhë në total? 20.000 zotri Që kemi? Babi dhe mami ishin këtu? Po, po, pa tjetër Shumë mirë Më thua e të lutëm sa pikna janë bledhur? Aktualisht janë 20.000 pik të bërëz lefshme me 4.000 lektër eja Okej, okay, atër Unë me pikët e tyre po blejgjerat e mija falas <laughs> Ky është pazar Me kartën e besni kris Eko Market Përfitoni oferta pa funët Dhe pazar falas Eko Market I e to shëndetshën Vera nuk ka qen kurrë më freskat në Pierre Carde Home. Termometri i çmimeve vazhdon të ulet. Koleksioni i ri dhe larmia e produkteve do t'ju mahnisë. Nxitoni të përfitoni nga çmimet promocionale të koleksionit të ri të mobilizeve dhe aksesorëve në Pierre Carde Home. Mundësi i blerje me këstë me 0% interes, nda vizitoni në dyqanet tona, rruga Sami Frashë në blok dhe showroom-in në autostradën Tiranë-Durrës. World Academy of Tirana, e vetëmja shkollë në dërkomtare e autorizuar plëtsish nga International Baccalaureate për moshat nga 3 deri 18 vjeqë, Primary Years Program, Middle Years Program dhe Diploma Program. World Academy of Tirana, edukimin në dërkomtar në Shqipri pasaporta për studimet në universitetet më të mira botrore. Për informacion kontaktoni në info at wat.com.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 Unionet, Western Union, ku do, edhe kur do pra njush. Një arkitekt spanyol, ka thënë që kujina është zemre është të pisë. Mbi 100 vjetë eksperienc e bëjn Tekan, kompanin spanyole, lider në prodhimin e elektroshtëpijakeve. Produkte me cilësit lartë për kushina dhe tualete të dithenjuara nga profesionistë të vërtet. Eja në showroom Teka, për balë shkollës e ditë durham në Tiran, për të njohor me të qmimet dhe zgjidje të personalizuara. Telefonon o 04 24 28 209, ose Facebook Teka Albania. Teka, një shtëpija vërtet. Teka, një shtëpija vërtet. Jo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM gjatë klubit mëngjesit, të mëngjesit, dërgoni SMS me tekstin Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazhet e zgjuar si parë fiton si një dhuratë. To the good old days when our mama sang us to Më disa orës stad ve 10 në klubin e mëmëjesit në klube fem në 104 Mirë se jeni ardhur në klubin në e mëmëjesit në valët e klube fem në 104 sa vë dëgjuat ajo shkënga e ditës 21 Pilots kurtadhjoni sot na shkruani menjëherë në 06920702220692070222 për të gjithë komunikimet tona. Hello. Ëm um, dhe Mos harroni se sot muzikën mund ta zgjidhni ju. Nëse keni një këngë ndër mend, doni ta dëgjoni, çuna dhe goca, mos përtoni, na shkruani ne, ne këtu jemi për këtë. Kështu që, atyre. Le të bëjmë tani anagramën edhe për ditën e sotme. Unë e kam ganti dhe ja tek është. Je vjet. Anagrama në klubin e miqes. Rëndesa e është anagrama. 067 222 22, është numri ku ju duhet dërgonin për përqyqin e sakt Rëndesa E E E E E E E E Rëndesa E Pika, pika, pika Rëndesa E Tani bërra në gramën, ne japim një çant Të koleksionit të ri Adidas, Reebok, apo tjetër në Intersport, në Adidas dhe në Reebok në të gjitha këto dyqanet e rriedit sportiv. Të gjitha çantat janë me 50% ulje dhe janë të koleksionit të ri, nuk janë çanta të vjetra. Ëh, mm -hmm. uh, stok i mbetur apo apo diçka tjetër. Koleksioni i ri çantave Adidas, koleksioni i ri çantave Reebok, gjithëshka është me 50% ulje mi dashur në të gjitha Intersportët, në të gjitha Adidasët dhe Reebokët, kudo që ju i keni paratë. 50% ullje Dhe janë më të lira kështu Se qandat që do të gjenit në treg Qanta false Produkte në nësandard Êshtë një shansë për t'i marë lirë Êshtë koha e për shtachmet Ani që fmiët ka nevoj për qanta Êshtë një super mundësi Me që rafjalla Sot hapet një intersport i ri Tek oh. uh, ring oh. Tek ring Kurse të shtunën tek mësim shkollë po dyshani iman që ka qen ka qen AMC tikur ka qen po, Vodafone më vonai dyshani iman po po, mal, po po po po nesër inaugurohet si Inter Sportin ah, deri oh super që mund të jeni me kollana për qytet kur po në shumë pika po në shumë pika dhe nëse nuk jeni në Tiranë dhe nuk ka një pik Inter Sporti pranju sh ka një faqe që quhet intersport.com.al ku të gjitha ato ulje për të cilat ne do të flasim Se me shërafjanë në disa artikuja rrinë dhejnë në 70% ullje. Por çantët janë 50% të gjitha çantët, të gjitha çantët, absolut dhe janë koleksionin 3. Nëse, nëse shkonin të intersport.com.l, atje ju mund të porosis një gjithë dëgjë, gjithë madrët janë të ekspozuar a fare mirë, fare qartë, qmimet e tjerë, dhe mund të gjithë një ato që donë, nuk ka nevojt të keni një kart krediti, sepse kur t'ju vi, në shpi, ku donë që jeni në Shqipëri, Kur të vin malli në shtëpi, atëherë do të paguani me me cash, me para në dorë. Intersport.com Pick Ali. Pickala. Rëndesa e është anagrama. Një çant për fituesin, ai që vjen i pari me anagramën e zgjitur në 0692070222, dorat për ju nga Intersport. Adidas Reebok. Them bus pak? Ne do i gjem tani. Por do të kemi shumë shpejt. Ashtë ora 8 pëthuajnë se Kjo këng në ndanë nga lajmet Kushe shtot është, Isida? Isida, isida. Oke, okay, mbas pak Kon, emrin Altin Hekri ma ka njit Ida, se thot që unë hekuroz super. <gjit> Ky është e sekreti që ndao Altinime me me, sa posgara ishte gati dhe birat akull të ftohta. Disa gjera ndahen vetëm me miqt. Elbar, birë për miqt të vërtet. AK Invest, për shumë, shumë vite në treg, ju takon, me një rjetë prej qindra gjentesh në Shqipëri, për shërbimin e transfertave manigram në mbar botën. AK Invest, institucion financiar jo bank, takohet me ju kur ju nevojitet kredi, kur ju duhet të kryheni pagesa tregtare apo individuale, apo të transferoni para brenda vendit. Ne takohemi me ju për të paguar më njëherë gjobat e policisë së shtetit, faturat e ujit, për të paguar më njëherë faturën e energjisë elektrike me zero komision. Në ritëm dhe përmes agjencëve, për të mbërritur më, më pranë jush, AK Invest, Manigram. Vetëm tek Enza Home do të mobilonish shtëpinë tuaj të ëndrave. Oferta në gjithëto katekori Nga data 28 gush Deri në 8 shtator Do të keni mundësitë Dësit një ofertën të uaj Midis një shumë lëshmëri e zjedhjesh Në shorrumin e Enza Home Sojourn o kënd Nga një mje një 190 euro Me ofert 750 euro Cavolin Messi Nga 490 euro Me ofert 290 euro Dyshek matrimonial Nga 790 euro Me 490 euro Si dhe shumë ofertat të tjera Rinovo një ambjente të uaja Me trendet modern Dhe plotin gjyrat të aredimit të sila në shtëpin tuaj nga Enza Home Përfitoni nga oferta e shtatorit Back to Home në Enza Home E gjeni të pajtoni Business Center kilometri par Autostradat i randurës në rrugën të, të core Dhe online në www.enzahome.l Êshtë event i sportiv më prestigjus i kringve 97 dhe shi e live su UEFA Champions League Kushe di që farë duhet të presi më vonë Statimi sezoni i ri. The UEFA Champions League vjen me një super ofertë. Merrni aparatin satelitor ose ai IPTV Durat, duke kryer abonimin 12 muajor me vetëm 19900 lekë. Nxitoni ta përfitoni pasi oferta është e limituar. Ora Të detyë minutë. And now, the news on Club FM 100.4. Lajmë shkurt në Club FM në njëshim pikatër. The Gjuhes të Club FM Mirëmën Gjes, ju you njoj know me lajmë të orës tëtë. Besimtarët mysliman festojnë sot Kurban Bayramin. Qindra besimtar falën namazin në sheshin Skënderbej sot në orën 6:50 minuta. Kurban Bayrami është festa e dytë e aktivitetit në kalendarin islam dhe pas faljes së mëngjesit, rituali vazhdon me prerjen e kurbanit dhe me vizitat familjare dhe miqë të për të përcjellurimet për njëri tjetrin. Presidenti Republikës Ilir Meta ka dënu arash për vrasën bërbare të gjyqtarës Fildels Hafizi. Në një njoftim për mediat, Presidenti Meta fekson se kjo vrasën e mizorë është një alarm për shqoqërin shqiptare, thirje për të gjitha strukturat e mekanizmat e shtetit, si dhe shqoqëris civile, të kthejnë vëmendjen e tyre ndaj grave dhe nënave shqiptare të cilat fatkisisht jam bër viktimat të dhunës dhe krimit në familje dhe në shqoqëri. Edhe Kryeministri Edi Rama ka raguar për vrasin e gjyshtarës hafizi. Në një postim në Facebook, kreu i qeverisë thot sa ta që qajnë me lot krokodili, nuk donin as reformën në drecësi dhe as vetingun. Krokodilit që lotojnë për gjukacin e ndjerë nuk donin as reformën në drecësi dhe as vetingun, për para me vetingun për drecësin që duam shkruan Rama. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hedhur një bombë në kufi me Korenë e Veriut për t'i treguar forcën shtetit diktatorial pas testimeve të fundit raketore mbi Japoni. Ushtria e Koreas së Jugut dhe ajo e SHBA-ve kanë nisur një operacion të përbashkët ushtarak. Lëvizje kjo ndërkohë që vjen vetëm pak orë pasi Korea e Veriut lëshoi një raketë që fluturoi dhe shpërtheu mbi Japoni. Së fundmi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se diskutimet nuk kanë më vënë me diktatorin koreano-verior Kim Jong Un. Ishit me lajmet në KlabeFem 100.4. The next news break in 60 minutes on Club FM Lajme të tjera shkurt pas 60 minutës Numër 7 e qeshura e pafajshme Numër 12 e qeshura e bjondes Numër 21 e qeshura nga hunda <gjell> Numër 27 e qeshura i rituese Një qeshura e përtuese Qëto të qeshura vinë tek ju përmes klubit të mëjesit çdo ditë në radion Club FM dhe Club TV nga ora 7 deri në orën 10 me mua Blendin, me Jerin, Altinin dhe Olten. Numër 33, e qeshura me shpirt. Numër 33A, e qeshura me shpirt dhe me bisht. Mungjes, mirë se keni ardhur. Është klubi i mëmëjesit. Çdo mëngjes me unë nga 7-a deri në 10:00 tani. 8 eh 8 minuta. Atje ke 7, unë jam 1 po. minutë para teje. Ha, ha ha ha. S'ka problem. Vetëm bon një hap përpara. <laughs> mirë mëngjes. Je vë pranë elë. Është 7-a kam gjithandeun. Hm. Mm. Shikojmë shok. Okej, okay, në rregull, në rregull. Pas orës timë të dorës. Mm. Gabova. E pranoj. Njëri jam me unë. M'lejo atë pa. Po? Po po sigurisht. E drejta e gazetarit për të gabuar është diçka që njeh. Normal. <laughs> Por dhe e drejta për ta planuar gabimin nuk njeh. <laughs> Gjithashtu njeh. Unë e planova gabimin. Ishte ora 8:07, tash ora 8:08. Me këtë ja adorace. <laughs> Del argom, çfarë po? Go, blendy, go. Ah, jo, jo, jo. Anagrama e këtij për sot miq dashur është rëndesa e Mund ta imagjinoni si pika pika pika nga pas, rëndesa e. Nuk e di pse më keni thënë forca e rëndesës. Jo, <laughs> jo, jo, rëndesa e gravitetit. Miqtë dashur, duhet të formojmë një tjetër fjalë me këtë gjermë. Gjithashtaj, jo. Dhe ndarse më keni thënë, por nuk është. As ndarse. Jo, nuk është ndarëse. Mund të bëhet ndarëse në. As rë? ndresar. Ëh. As ngandrestar. Jo, është diçka tjetër. Kujdes, diçka më e bukur. Më lejoçme. Bom, po, do të fitoni një çantë nga Mistant, Kinder Sport, Adidas e Reebok. Është një çantë koleksionin e ri dhe dua t'ju kujtoj se në të gjitha këto dyqane, kudo, çantat janë me 50% ulje. 50% të gjitha çantat, të koleksionit të ri janë me 50% ulje. Dhe në ring sot hapet Adidas i ri, që InterSporti që nga atje prej një, një viti. Mhm. Mm është një Adidas i ri, bash me InterSportin që ka qenë është aty. Super. Po sot, sot hapet dë që janë krejtiri Shko një gjuaj një këto çantat Sepse janë 50% ullje Dhe një dhe javim një po Dhe javim për atës që na silë përgjishën e sakt Të rëndesa e mm. dheri ta ni Asë një sakt Ok, shko që përvonim, përvonim, përvonim 069 207 222 Dërkua e tini ka një censur mishda Shko që është kriptike E fort E shpejt E bug Kemi dhe një Kontrollto plotë në Spitali Amerikan. Është një, një super kontroll nga Electronic Line dhe dy bileta për Nascineplex. Po duhet jeni të shuar kafshira Altini në këtë klip të shkurtër. Diqjoni pak. Pavarësisht nga pamja, mesazhi i tij është Mhm. Mm Edher një herë kujdes. Pavarësisht nga pamja, mesazhi i tij është pip. Pa Pavarësisht nga pamja, mesazhi i tij është eshtë... Ne kërkojmë ato fjalë që është mbuluar. Çfarë Altini na ka thënë? Është një kontrast që dalohet që shë në atë që a i thot. Pavarësish nga pamja, mesajë i ti është... Pika Pika. është Pika Pika. është Pip. Pika Pika i bje tjetë një dalmat? Apo një leopard? Kështu i bje? Dalmat, më në tishtë, <laughs> për ja. Mesajë i ti është Pip. 0, 6, 9, 20, 7, 22, 22. Ndërkot duat ju them që Holanda ka humbur 4, 0. 4, 0, Mos... për isha Holanda, për... Një njështat i mbaro numërit Denisit dhe fiton një kopit të librit Deti i pa anë i sargasa Më falë, më falë Se nuk e më... Ose vërstuze Filistare Deti i pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Pau Doja që një që truta një Jo, jo, më në të lutëm Po, po Ta filloj më ojtë në temë Jo, është për të gjithju Naltin, na, edhe ti më vura. Je heqë truri. Tani dëgjom. Kam një thing ul Naltin. Më hmm. ka dëgjuar, më ka dërguar një dëgjues. Oh, është një thing ul mysterious. Krijen do të usidon ju, edhe çdo që është në dëgjim të na thotë se çfarë po dëgjojmë nëse ja dini. Kujdes. Jepi. Oh. Ah, heshti. Një sekondë. E gjeta. Heshti. Tamë kemi, kemi, kemi. kemi. Oh. Okej. Okay. Duke ngrën moll në një shpellë. Jo, jo, jo. Hier tamam. Por jam afruar, të ha diçka të ëmbël. Po ha diçka. Është e dukshme. Po çfarë ha? Po ha kënte ti apo jo? Jo, jo. Pres, pres. Jo. Ha diçka të ngjerrës, nuk ha diçka. Limon. Jo. Karrot. Jo. 06920702220692070222 çfarë 069 po ha? Kuskë. Jo. Kanja. Çe mënyra se si është mbyllur në dhomë. Më njërës i ka mbajtër mikrofonin e bën gjithë shka të tingëloj. Po përpjën njërë që po ha. E dhe njërë të ljuta. Baçdhën e po ha. Si <gjubi> <gjubi> <gjubi> kur okay, -okay. po, po ha gërë. Mendoj se mjaftonu, mendoj se shë okej. 069 207 222 për e gjithë të qarë po ha. Këthejemi, baspa në kryvinim, gjësi tani musikë, shkërkes musikore. Për Eduardin prapë nuk u kënaq me këngën e parë. Scorpions. Eduardi kërkon Scorpions. Scorpions an do të të ket. E gjeni më habur për muzik sot 0692070222 bëni kërkesat tuaja.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 Qafshtama është jedhur uj më cilësori vitit 2016? është i let, i pasur me maknez, i cilin dimon vërcimin e sistemit kardiovaskular dhe ndimon në relaksimin e trupin dhe muskyve. Qafshtama Uj i shëndetit të mirë deri më 13 shtator në supermarketet Spar dhe hipermarketet Interspar do të gjenin çdo gjë që ju duhet për shkollë me një ofertë 50% më lirë çantë shkolle 499 lekë çantë shkolle me personazhe super ofertë 1189 lekë kulet me set aksesore shkolle 499 lekë set vizore 30 cm plus trekëndësh plus raportor plus kompas 689 lekë stilolapsa paketim 5 589 lekë si dhe qindra produkte të tjera me super çmim dhe cilësi që e garanton Tam spi, jeton mirë, shpenzo më pak. German Optic, distributori ekskluziv i xhamave optik më të mirë të tregut gjerman të firmës Rodenstock. E ani po ofertat deri në 70% ulje për syze të diellit nga markat më të njohura, xhama optik për fëmijë, syze për kompjuter dhe celular. Dhe oferta speciale për pensionistë vetëm 4900 lek duke përfshirë vizitën, skeletet dhe xhama optik. German Optik ku kryen të gjitha llojet e korrigjimit të shikimit nga më të thjeshtat deri në më të vështirat. Na gjeni tek qendra tregtare Kristal tek Komuna e Parisit Tiranë.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 Për më tepër, nuk të regonë cilësi në vërtet të mishit të tyre. Ndaj duhet të konsumoni mishpullet të klasit A, pa antibiotik, pa hormonet dhe pa njërues. Kjo fushat në dërgjesuese. Bëhet nga tik-tik, pulle e freskët shqiptare. Investimi juaj është prioritetë yunë. Nova, partneri ju e ideal në arredimin e bizneseve si bare, restorante, hoteli apo zyra. Në vizitoni në nova kontrakt.lë ose shorumin tonë në autostradën Tiranduras për Balt City Park. Zgjith me Zgjërsi, zgjith Nova. This is Club FM, 100.4 Mirëmëngjesim, ishte keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e klubeve femne 104. Ne jemi çdo të prente me ju këtu bashkë mikun ton, kritikun letrar Zolli Nagimbaci. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, sikoi që kam këtu. Mjësët. Gzuar kurban Bayramin, mjësët. gzuar ditëve. Është ditë feste miqdashur, po jo për ne, sa i vërtet kësaj se kjo pjesë feste është që bëjmë, gjithsesi, nuk kanë kohë. Libri i monument. Është gjithmonë libri me poezi është Fesë dhe më marë Sepse sot flansim për, për një librë me poezi Një përmledhje me poezi Nga një poetesh E cila quhet Entela Tabaku Që ka shruajtur Këtë përmledhje botuar Që titulohet Një grushtjet sa, sa me tek, tek. Një grushtjet sa me tek E gjitha poezi edhe ti duhet i vetëm hm? E shë një, një, një librë me poezi Shumë befasues hm? është në ato libra që nga e para dhe në të fundit, bandë me t'njit në ritm, rralë herë ndollë, që një libri poezit, t'ket njit në ritm nga faqa para dhe faqa fundit, te ke në tela ndollën. Ndollë dhe ishe, është e thjesht, ka, ka gjërat e thjesht, ka gjërat afrë afr vetës. Mhm. Mm është, uh, e, e kam shkruar që është zehar dhe akull një kosisht, hm? është uh, ka pyte cilët nuk ish mangesh do të do të përgjigjesh. Uh, a mjafton a mjafton një një qell a mjafton një det a, mundim do të, a bo, e mundim dot apo e e shtojmë zjarrin që që ë shkakton dashuria ë hmm? entela entela vjen me një libër edhe me një poezi kre origjinale hmm? duhet që ka ka ka mbledhur shumë kohë sepse edhe vetë thotë se ka pasur një një një ndërprerje gjatme në poezin ndoshta më duket sikur është kthyr dhe dhe edhe në aty ku jeton, domethënë, është tashmë ta merret vetëm me me letësinë, që është një gjë shumë e mirë dhe është nga ato poetët që pothuajse e kanë në një vazhdimësi të madhe ose ka momentin e, e vet të ku i ka botimet nomos për ditë një herë në dy ditë, domethënë, dhe çuditërisht dhe, mban ritmin e ai di që është bërë një fenomen në, në rrjetet sociale, pa kontekst për uh për njërëzit që nuk e njohen, po eteshën në Tela Tabagu, në Tela është nga qyteti Shkodrës, uh, dhe si që të regonë vetë në një intervijs që po ledzohet, bëtuar tek uh, mapo, në të torë vitin e kaluar, ajo i largua nga Shkodra në një periut saktuar tjetës, dhe kur u largova, thot, për në Suedipra, ku jeton uh, e ndesot, dhe kur u largova, thot ajo, në këtë shkputje për i 16 vjetës, pata dhe një shkputje nga po Poezia nuk më ndoji, thot. Nëse mund të lezoja të ishte një, ishte një moment, thot, një farë mënyrë a unë i ka vetëm. Poezin e lash në shkoder. Nuk e di nëse nuk deshja jo të vinte me mua, apo nuk e doja unë me vete. Fakti është që kur i ka nga shkodra, i ka dhe nga poezia. Një vete e imja, si kur nuk deshjit më ndishte. Në këtë vendim ka ishtë dramatik. Ishtë çuditë, është zakonisht po poetat ose shkrimtarët që e, e kanë emigrimin, duket sikur notojnë në infarkos, sidomos me poezji, në në atë lloj, në atë lloj pikë të nostalgjisë. Në fakt, ajo e kapu nuk ndjehet fare, domethënë, ajo ajo e sjell si edhe harresën, edhe edhe praninë, edhe vetminë, edhe botën përtej, edhe botën e tashme, domethënë. E ka me të njëjtën dashuri, nuk është kaq e thjesht sa so, duket sikur nuk komplikon asgjë. Mm -hmm. Nuk kërkon larg, kërkon afër. Kërkon pikërisht atë gjë që e, shumë njerëz harrojn ta shohin. Njerëzit përgjithsisht harrojn të shikojnë gjërat që kanë pranë, gjërat që kanë para syve, gjërat që i kanë rreth rrotull. Atyre harrojn t'u athon gjërat. Jo, entela kërkon, entela domethënë nafton të shikojm mirë, të hapim sytë mirë, të hapim sytë mirë për të parë ato që kemi përballë, ato që kemi, ato që kemi domethënë duke duke ndiegur por kjo nuk na shmang asnjëherë nga ajo që na ka ulëtur me ne. Ëh. Uh -huh. Ka qenë bërë në Brendonesh, ëh. Dhe ajo ndesë, ndesë, dhe, ndes, dhe dhe e, e ka konfiguracionin të thjeshtë, të ëmbël, pa asnjë komplikacion, lezohet lezohet shumë shumë më shumë. Dhe e edhe, e kënga titullit që që törhej domethënë, një, një grushtje sa më vdek. Është për të dhënë kuptimin të vdekës, ka kuptim jetë. Ëh. Uh -huh. Nuk mund të vdesësh në çësse se ke jetuar si ditë ka kuptim dhe ka për atë që ka jetuar, për atë që i ka dhënë kuptim hapave të vet, për atë që i ka dhënë kuptim ditëve të vet. Kështu që Entela na fton pikërisht te kjo raport, ke kjo raport që ta ta shikojmë herën dhe ta duam në në, në, në në një është pothuajse çdo çdo poezi mund ja marrësh pa pa përziere. Po, le të ta... lexojmë një nga këto poezi edhe për t'i dhënë një një gusto uh, dëgjuesve. A shumë poezi që quhet Të gjithë doin me ndryshubot. Të gjithë doin me ndryshuar botën, të gjithë në këtë botë zemrat s'kan rëhati. Disa doin me ndryshuar pse kanë zemrën e gjan, të lumtun smunden me ken në një botë pa drejt. Disa pse zemrën e kanë të vogël ndersa e mendojnë se janë njerëz të ndenj, e paqë se smunden me jetë në një botë që u dha të tjerëve, atë çka e dashën vet. Disa s'kan njerëz hiç, e zemër hiç nuk kanë, botën doin me e vra pse të tjerët janë. Disa pse kanë veç zemër, e vuajtje jetojnë me gjak jashtë. Zemër kuq, zemër blu, zemër bardhë, zemër zi, e bota është bëqjell. Un jam njëri i thjesht. Botën e kisha ndryshu. Ti më fjeti pa trazum në krahët mm. e mi. Është është një ftesë për të kujtuar për të ecur, për të dashur. Është është një ftesë poezie sa i për për mos të ndaluar, mm. për të parë për të hapur sytë mirë, domethënë, dhe për të shjuar gjërat që ke. Ëh, uh, është se tani i ul tim brenda vetes, haçi dhe një ul tim rreth rreth gjërave që na që kemi, ëh. Uh, ëh, kështu kështu i kap pothuajse të gjithë vargjet e, e e e poezive të saj, ëh, është një, një vëllim poetik a thash radhë herë domund mund të ndodhë që nga poezia parë deri në fundit ta lexosh me një, një ritëm tek entela ndodh. ëh dhe mendoj që fatmuresisë do më thënësh nga ato raste që interneti ka bërë vetën, që e ka risjell ngrohtësisht, se ndryshe ë uh, kam përshtimin që do do të kishë mbetur goxha e panjohur. Ka një gjë që e, e, e, jam dakord. Jo specialë luan shumë... te rol, jo specialë luan pra, te rol në raste në, dhe në shumë... e, e, janë disa, domethënë kam kam pastaj Entela e bësh ka që shikoj disa emra për shembull, është një Sueton Zhguri, është Ardita Jatru që ka butur tani një libër 66 kg vetëm, domethënë janë disa emra cilë të cilët duhen parë me vëmendje sepse fatmijësisht e, e ka ngritur poezinë në një nivel konkurimi që fa, mund mund të përkthehen në çdo gjuhë. E kuptoj, dim them se po janë poezi shumë të mira. Janë poezi Ndërm... vërtet, janë poezi vërtet poezinë, mm. domethënë kur them poezi në A. kanë të gjithë ritmin e dur, melodin, ato ato botën e këndshme pa pa asnjë lloj komplikacioni, në luajt me gjërat që janë afër nesh luajn me gjërat rreth rrotull, nuk komplikojnë raportet, do të thonë, edhe kur nostalgjia dhe edhe harresa bëhet e këndshme. Do të thonë, dhe, mm. dhe humbja ndonjëherë bëhet e e, e këndshme për ta për ta ditur, për ta lexuar që radhë herë njeriu ka ka dëshirë, do të thonë, të ndërtojë një marrëdhënie me humbjen, por shpesh herë humbja të çon drejt drejt kuptimeve që ë nuk mund mos të çojnë kur fitoret. Kanizme jun trash zani dialiten. Në shtyllën e impozisë ta entela tabakut kanizmi un trash zani dialitem n tremit tash nada kur më tha si ka një tan trupin e ka dëshirë me u rit me ik me mbrit si arka e noës po bëhet gati me ulshun ujërat e trazuar me ta adoleshencës mëfton vetëm një gjë që ne e kush e di sa vite ka më zgjat derisa të takojmë tokprap Unë së mundë dhe me unisë me ta. Veqë e kam qëndis një degë u lini një stekë. E lutëm të ja ke mush mirë arken, sa kopata në djebë. Që në, thështë si një nënë, ka, ka, ka, ka pikturuar me fjallat e momentin e shkputis në drushenës ku këfilon nëjë distancimi, mm -hmm. por ajo, thëtë, kam dërtuar degën e u lirit që është paqë. Po pra, e kam qendisni as tek. Dhe ka qendisur ni as tekun ku ai vë koken, ku andoron. Do ne kërkon që të ndroij përmes paqes. Thjesht sish gjëra, thjesht sisht. E po kjo është pra, e e bqren e thjesh as po. Ai e jep si emuligën sepse ne kur themi një degulliri e nuk kuptojmë as çfarë. Sigurisht. Sigurisht. Çfarë? Do arkanoas në anën tjetër. Arkanoas është. Ne ndambridin degullir me plumbin që vinte thoshte to. Po është jimon, dikush ka një ark, po varet se çfarë nxjer nga ajo ark, ha. Dhe i thotë Ka i thjesht, me atë zërin, që e të sistemin e shtrasht zërin, do më të dhe është momenti i kalimit në dy përullaket e ndryshme, po e zi që e, do njëherë tua ne bëjmë si biset, ajo ka këthyrë në varkë, do më thëmë, dhe e ka si edhe me këtë dojë melodie, fjaleshën. Mm -hmm. Ka, ka po e zi shumë përëmë. Rezojmë dhe një tjetër? Kenya? Unë kam një fakt që do të... Uh, shë nga do po e zi të... Se ti këtë të zuar në e, po Sot. Po I vedit sot i thash vëdit sot. Kë këtu po? Po. I thash vëdit sot. I thash vëdit sot. Hajde se po të marr me mirë. Po i lam vajzën në shkollë e mandej po dalim bashkë. Po baim çka të duash ti. Po kalojm ditën sin fillim kur erdhe këtu. Kur mësendë çuditshme habisje pikllimin, a shkojm te tregu i arabit e gjejm fruta çuditshme. A shkojm te kopshti botanik e gjejm bim çuditshme. A shkojmë te dyqani i disi vetvjetra e gjejmë muzik çuditshme ose po marrim autobusin apo shkojmë periferi atje ku flitet gjuhë çuditshme. Hajde se po të marr me të mirësin fillim. Po shkojmë e gjejmë në këtë vend sende edhe më çuditshme, edhe më të huaja. Se ti kur shpesh herë mendojmë se gjërat e tjera janë çuditshme, ka shumë mundsi që të kemi ne çuditshme. Po bra tajë emigrant. Po. <laughs> ka ka shumë sigtimin jo, e çuditsh. Po shkon, jo shkon e gjej. Shiko, nuk ndihet asnjë lloj ankese ndaj jetës ku jeton, ndaj mosnjësisë atje, ndaj gjuhës tjetër. Ka mundu ta fuzë brenda vetes, domethënë. Ë jo duke thënë që është kaq ja, po e thjesht. Kur, lan një nga poezit që lexove, domethënë, është pikërisht në, në ato momente kur njeriu mund të mendojë që mund kishë ndëjtur më mirë në shtëpinë vet, mund kishë ndëjtur më mirë në jetën e vet atje, domethënë. Ë e mer këto dhe këto janë momentet njerëzore. Ëh. Mm -hmm. Do të thonë ka mundsi dhe ka, ka ardha që elbësisht duke thënë që çudia mund të jesh ti jo të tjerët. Çudia so. mund të jetë brenda teje apo jo brenda të tjerëve, si sepse shpesh ne kërkojmë ta gjejmë te të, të tjerët në fakt mm -hmm. ne ta kemi vet. Këta ishin mm -hmm. po. Om, e imagjinojë ditë të dy emigrantëve që dalin edhe harrohen për çuditë në qytetin suedez. Bukade ja, më çuditshëm se ata. Vet kur ke qenë në Amerik, besoj kë, ke kuptuar atë gjeshtimin që ndodh midis familjes dhe anëtarëve të familjes, një modeli që ke menduar se po të kishe jetuar në qytetin ku je ku mm. je lindur, mund të kishe ndrytur edhe gjithë tjetër, në një jetë ku ku ku vazhdon oh. të jetosh, ndonëse. Kjo ndërmjetësi, ka ka duhet të gjë një ekuilibër, përndryshe mund ngelesh pengit të dyave, as mos kuptosh jetën e re dhe as mos mos të jesh atje ku ku dëshiron ti vetën atje. Kjo që këtë lëndë demencie, ndërmencia ajo është si thjesht, është si thjesht si pikpyetje njerëzore, që është mm. normale të vinë këto pyetjet, mund të ndodhë, po lejohet të ndodhë një ditë, të ndodh dy ditë. Ndaj do të thënë, biseda është në veten tënde. Është një ultim brenda vetes. Është shumë e mirë. Luan me gjëra të thjeshta, nuk e komplikon fare domosdosh, nuk, nuk nuk kërkon larg, nuk nuk i ka të komplikuar gjërat, i ka gjëra të thjeshta, i ka gjëra të pranë vetes. Që një lexues mundi kuptoj fare kollaj sepse janë janë një figuracion o, që kuptuoshme ndodhish të përditshme, ngjarje të kuptuoshme. Po sigurisht me mbartje. Të gjitha këto se <të> librit është ndarë në, në si në katër stinë për të bashkuar gjithë vitin, domethënë është ndarë në katër pjesë që domethënë siç janë ndarë katër stina. Dhe të si gjitha këto janë për të dhënë kuptim gjithë ditëve të vitit dhe për të dhënë kuptim jetës, thotë një grusht jetë sa më vdeg. Faleminderit zoti Agim Baci, kritik letrar, miku i emisionit ton. Sot folëm për uh, Poteshën Entela Tabaku. Do të flasim javën e ardhshme për një tjetër autor, një tjetër libër me gjasa të huaj. Ëh, uh, uh -huh. po deri aty herë. Unë them për Sabato. Tjetër për uh, Sabato. Për Ernesto Savato. Heroi i devarut, më thon. E vendoset, më thon. Jo, edhe mund të. Jo, oke, dakor. Me Heroin e devarut nga Ernesto Savato javën tjetër këtu në krupën e mëjesit. Faleminderit, Gimi. Shkëlqimisi. Them mbas pak tani ka Një ndërprerje shumë e shkurtër e do të jemi sërish me ju. Queen Music Freedom prezanton Solo Moon në Tiranë me datë 8 shtator, ju presin në sheshin e Akademisë së Arteve ora 21. Stay you. me trembë djatëstator. Në supermarkete të çfarë dhe hipermarkete Interspar do të gjenin çdo gjë që ju duhet për shkollë. Merin në 50% më lirë. Çantë shkolle 499 lek. Çantë shkolle me personazhe super ofertë 1189 lek. Kulet me set aksesore shkolle 499 lek. Set vizore 30 cm plus trekëndësh plus raportor plus kompas 69 lek. Stilolapsa paketim 50 59 lek. Si dhe qindra produkte të tjera me super çmim dhe cilësi që e garanton vetëm Spar. Jetë Më mirë, shpënë së më pakë. I don't Mëngjesi Mirë se vini Në klubin e mëngjesit Hello Unë jam blendit Tupesh me altinin Dhe me olë të nëgjdo mëngjesi me ju Nga ora 7 Deri në orën 10 10 O dat Në që vëndë është dat Në që vëndë është 10 Vare si kap Po, vare si kap është Bëtë dhe njënë fër shtë Cunë më bënd të një Home, home Më thëtë mu Kushtë më sëjtë me thënë home I thëmë Home, më folë, i thëmë bëkë të këllamajtë Home, folë, i, fol, i thëmë, kusë më zëti me thëmë, home Home, më më më më Edhe i bënë shënë se jabin shumë këllaj i siguritë Home, më ma, më më më Unë isha të do lujtë E këtojnë që është tjë rëndës Normal Edhe i vjen në aty shënë po është e bukëraj që Po tjetë këshu që edhe e, Fletë më më butë Po kur do me trashik zonën direkt kalon në dialekt. <laughs> Ndrore regjistra. Sesh si tonë ta, nuk e diesh vetëm 6 vjeç. Kam përzitjen e bën gjithë fëmijët. Po zi tash këgoj. Ëm um, Pyetje edhe nga aktualiteti do të bëjmë sot? Po sigurisht do okay, bëjmë, bëse, bëse, bëse, bërder, të bëjmë. Okej, bëjmë sepse ç'a kemi bërë tashim bëm vetëm ato të Hollandës, po? Po. Qi u rrën nga Franca atje. Por mund të bëjmë edhe të tjera. Sepse kemi. Lëta bëjmë një tani për shëmbullë, nga aktualiteti. Mish dhe dashur, në Tiran, bashkia sigurisht kanë dërtuar edhe kaxë qërë dhe të reja. Mish dhe dashur, në Tiran, bashkia sigurisht kanë dërtuar edhe kaxë qërë dhe të reja. Këta video jenë bi 3.000 fëmi që do frekuentojnë qerdët në Tiran Dhe si sotë bashkja kemi bi 8.000 aplikime Gjatë muajt qësator po, Këtë dashur po, Këshu që janë dashur qerdët të reja, po sa janë ndërtuar bërë pra? 069 27 22, 22 069 27 22, 22 është numër Ollëta Përgjigja e sakt Numër Il numero Ndërko kam një fitues për anagrama O, oh, mos, ja fut got është oh. gjithur anagrama Isli dhe ka thënë Serenad Serenad është e sakt Bravo, Isli Rëndesaj 3, 6, 9, të imbarë numër islit dhe fiton një çantë shpine nga InterSport. A InterSport, mi shdashur ku të gjitha çantat janë me 50% ullje. Adidas, Shribak, edhe në të të qande Adidas, Shribak, kudo që i dini ato, çantat janë me ullje të koleksioni 3-50%, më lirëse të tregu. Dhe, tek, Intersport.com.com.com, gjithashtu. Intersport.com.com.com, pa patur nevoj për një kartë kreditit, sepse kur të vjenë, durata, durata. Maldi që ke blerë në shpi, durate keni nga Jumë mund të paguani me para në dorë Që që nëse sjeni prani intersporti Intersporti vjen prani jush Këtë jemë baspan klumin e mqesit Tani kemi muzikë edhe kjo është kërkes muzikore Të prem të veju a bëjmë qefin Qa që vetë kjo e lëtin? Qet fiker, I'm faker. into you I'm into you Shumë bukur, KbFM shu që të tarë Shqipëris. të shqipërisë miku juaj më i madh shtetit të bashkuar të amerikanës i kanë të hapur a duet për të gjithatë ata që duan të realizojn under americana ju mund të pyesni nëse në amerikan është kaq mirë ju pse e keni lënë atë dhe jetoni e punoni në shqipëri pgjixha është thjesht në amerikan nuk ka crimbiche të tumosura hako Krëndhice të mosur Hako, e papar. Falem ndërjë që shumë, Hako. Dyrdje, jeta i me ishte hiqë syze vër syze. Dil të djeli, vija syzët e djelit. Me zidaloja shocjit e klasës. Ik të djeli, vija syzët me numër. Nga sot, gjithë shka ka ndryshuar. Bëra syzët e djelit me numër të kital optik. Tani, edhe duke mbukur, edhe shocjartë dhe s'kam është syzë vërë syzë. Shpërdo nëmri optik të keni, dhe cilin do model syzësh, mund të përstasin të kital optik, madje mundet dhe të japin efektin pësqyrd në të gjitha njërët, është shumë në mod. Ital optik, tek Silvia në Tiran, teg, kati i dytë, Hyria Lila dhe pran avënës në fjerë. Kopenhagen është në Danimarkë, Nisa është në Fransë, Kanguri në Australi, Arind Polar në Arktikë, Kapel Asistine në Vatikanë, Louvrin në Paris, Ujvare Njagarës në Amerikë, Volkswagen është në... Porsche Albania. Vetëm në Porsche Albania do të gjeni pikën e vetë me të autorizuar në Shqipëri për trektimin dhe servisin Volkswagenë.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 apo te transferoni para brenda vendit ne takohemi me ju per te paguar me nje her gjobat e policises shtetit faturat e ujit per te paguar me nje her faturën e energjisë elektrike me zero komision ne ritemi dhe per mes agjentve per te mbërritur më pranë jush ak invest moneygram e jani te regjistroni ne shkollën e mesme harry foulds per studiuar ne nje nga drejtimet gimnaz biznes elektronik Automekanik, tradita e ekselencës shqiptaro-amerikane në fushën e edukimit, që nga 1921. Shkolla e Mesme Harry Fultz. Laboremos. Tapunoj. Ky betim i vjetër është çelësi i suksesit tonë. Për më shumë në www.harryfultz.edu.al. World Academy of Tirana, e vetëmja shkollë ndërkomtare e autorizuar plëtsish nga International Baccalaureate për moshat nga 3 deri 18-10, Primary Years Program, Middle Years Program dhe Diploma Program. World Academy of Tirana, edukimin ndërkomtar në Shqipri pasaporta për studimet në universitetet më të mira botrore. Për informacion kontaktoni në info at wat.com. World Academy of Tirana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 And I care what you think Wish we could turn back time To the good old days When the mom was saying us to sleep But now we're stressed out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 When the mama saying us to sleep but now wish we stayed wish we could turn back time to look at the good old days when the mama said us to sleep but now wish we stayed pa pa pam ba la ba ba ram pam pa ba la ba ram pam pam pam pam ba ba bam bam bam bam bam bam bam bam bam oh uh ah -huh. Kemi dëgjuar këngën e ditës, është Roberta fituese 576, nëse numri fiton një dhuratë nga Elektronik Labra i qoftë lumt, apo të lumt, apo hajde. Apo me ngadale. Apo dalle. Me ngadale. Mm -mm -mm -mm. Ai jeni për ndonjë lojë, çfarë qër doni tani? Duam Çfarë doni, hë? Tisin, çfarë doni? Emër mbi emër. Emër mbi emër. Okej. Okay. Si filloj, si filloj, duam një kafe. Pastaj kafe zgjantur, si çepërosi, them sikur. Çfarë them dhun? A mbështetës to duash. Mirë. Jan hapur 10 çerdhe. Jan wow. hapur 10 çerdhe është saktë. 10 çerdhe me një dorë se po ti ke ishte vend të dyja duart bash 20 aty. 20 tako. Mhm, 10 çerdhe në Tiranë. Është Enkelejda fituese. Le të japim kopin e radhës, Deti i Paan i Sargaseve. Bravo qoftë. Deti i Paan i Sargaseve. Jin Rhys është autori? Autoria? Dash një prelud mbi romanin Jane Eyre. Charlotte Brontë. Ah ah ah. Charlotte Brontë. Si e thoshin asaj emrin? Eh uh, Charlotte Blanter. Jo, no, jo, no, jo, no, jo, jo, ishte angleze. Ah, okay. Cabra, thua je. Charlotte Brontë në anglisht. Uh, Charlotte Blant. Ne, ne, ne. Okay, mirë, nuk po të vuajmë më atë. Ja ku jemi më zhdashur për uh, Gati Olda? Po. A dhe e paren se shpitojt, jemi se filoj. Oke. Okay. Salih Berisha. Ardit Gjebrea. Edi Rama. Lulzin Basha. Parashivisi Maku. Kutëfar. Justin Bieber. Justin Timberlake. Kurt Kolla. Kurt Cobain Courtney Love Peza Kongdima Beth Hart Bora Kongdima Billy Idol Rita Ora Ben Blushi Mel Gibson Jinjang James Yang Jim Belushi Gene Rice <laughs> Tim Kerry. <laughs> Jon Travolta. Michael Jackson. Al Pacino. Michael Bublé. Robert De Niro. Igli Zarka. Blendi Salai. Oh. Ah! <laughs> <laughs> oh, a, ah, nuk është, nuk quhet. Na, oh, do vazhdojmë ne. Tek kemi prap këtu pra jepi. Bob Marley. Itali Li. Enrique Iglesias. <laughs> Britney Spears. Cristina Aguilera. Justin Timberlake. Viva viva. Ai ai ai, bërit të zëmbiten. Sa për, sa për si Antonija e serioze. Unë jam mirë. Krol da re kofshët me të dyja Duarte në këtë mënyrë zëri den dritshë. Më ndo të suasht diska, në vështu ashtë hapër shumë. Më ndo të suasht një fjalli. Anagrama në përsot ishte serenadë. Thuaj e duke raura to. Anagrama në përsot ishte serenadë. O që i dit ka mija kësaj. Në shokë a zërinë në lobe. Jo pëllqeo? Po. Por të se më duhet anagrama në tila rase. Jo, se duhet anagrama. Da ishte duke thënë tjera e gjëra komplet. Pikërështë. Së ishte duke thënë? Do gjen ngurajuar. Ikim. Benim was Wagner Club in the city. Justin Bieber. Ah, younger though. Pitava. Justin Timberlake. Pitava Gabova. Jesus <laughs> God thing, right? I'm in love now seal when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. I got that good soul on my feet. I feel that happiness <laughs> in my body and it drops.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 So don't stop like that Under the lights when everything goes Nowhere to hide when I'm getting you close When we move where you already know So just imagine Nothing I can see but you when you gjysmë athyre që përfundojnë studimet tek ne, menjëherë e kanë me punën e punë siguruar. Statistika e jashtëzakonshme, vetëm nga Kolegji Profesional i Tiranës. Me shumë mësi zgjidhje është të programeve të larta të studimit, se një shkollim që fiton një profesion të vërtet, me një diplomë të shkollës së lartë që i përshtatet jo vetëm tregut shqiptar, por edhe atij evropian. Boi zgjedhjen të menosur për shkollën e lartë dhe fitoi atë që i jep sigurinë e jetës, profesionin. Mbaje mend këtë emër, Kolegji Profesional i Tiranës. Ndërto botën tënde. Vetëm tek Enza Home, do të mobilonisht të pinë tuaj të ëndrave. Oferta në gjithë të katikori, nga data 28 gush dheri në 8 shtator, do të keni mundësitës jithë një ofertën të uaj mi disë një shumë lëshmërje zjedjesh në shorrumin e Enza Home. Sojourn o kënd, nga një mje një 190 euro, me ofertë 750 euro. Tavolin mesi, nga 490 euro, me ofertë 290 euro. Dyshek matrimonial, nga 790 euro, në 490 euro, si dhe shumë ofertat të tjera. Rinovoni ambient e të uaja me trendet modern, me plot ngjyra të arretimit të sella në shtëpinë tuaj nga Enza Home. Përfitoni nga oferta e shtatorit Back to Home në Enza Home. E gjeni te Paytoni Business Center kilometri par Autostrada Tirana-Durrës në rrugën Tucore dhe online në www.enzahome.al. Win Music Freedom Present Tone Solo Moon në Tiranë me datë 8 shtator ju presin në sheshin e Akademisë së Arteve ora 21. Stay you Ora 9 And now, the news on Klab FM 100.4 Lajme shkurt në Klab FM në njëshymë pikater Dëgjuhës të Klab FM për shëndetje ju njoj me lajme të orës nëntë E gjithë bota muslimane feston sot festën e kurban Bajramit. Me qindra besintar musliman falën sot herët në mëngjes në orën 6.50 minuta namazin e Bajramit në shëshin Skënderbej në kruje qytet. Krej u i komunitetit musliman Skënderbruqaj në mesajnë e ti bërë i thirje për më shumë solidaritet, dëshuri dhe pache mes njerëzve. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka dënuar ashpër vrasin barbare të gjyqtares Fildes Hafizi. Në një njoftim për mediat, Presidenti Meta thekson se kjo vrasje mizore është një alarm për shoqërinë shqiptare, thirrje për të gjitha strukturat dhe mekanizmat e shtetit dhe e shoqërisë civile të kthejnë vëmendjen e tyre ndaj grave dhe nënave shqiptare, të cilat fatkeqësisht janë bërë viktima të dhunës dhe krimit në familje e në shoqëri. Zëvendës ministra aktuale e Drejtësisë Etilda Jonaj ka reaguar lidhur me vrasjen e gjytares Fildeza Afizi dhe ishbër, nga ish-bashkëshorti i saj. Në njoftimin e shpërndar nga media, Jonaj shpreh se ngjarja ishte tragjike jo vetëm për humbjen e një gruaje profesioniste të mirë e nëntë përkushtuar, por edhe pasi sërish doli në pah sistemi i kalbur i drejtësisë, i cili sipas saj ka nevojë urgjente për reformën më të thellë të mundshme në drejtësi. Gjeneralët e liderit të Koreas së Veriut Kim Jong Un ka bërë thirrje ushtarëve të tyre të përgatiten për luftë pasi avionët bombardues amerikanë fluturuan mbi Korenë e Veriut. Situata në Gadishullin Korean u tensionua gjatë kësaj jave teksa Korea e Veriut lëshoi një raketë balistike e cila kaloi mbi Japoni, ndërkohë presidenti amerikan Donald Trump tha se zgjidhja me diplomaci nuk është më një opsion me Korenë e Veriut.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 knit up at the start we are beings of beautiful hearts and you saw us down the river too far what about so we are ch Mishë të geni ardhën kluvin e mëgjesit në Klau FM në 104 Gëzuar Gëzuar Olta fituese lojës emër në bjejëmër si qdo mëgjes Êshtë bërë fituese Êshtë bërë këshu Êshtë loja ime të lutë e mëgjëtë Pa imaginuash me sa fortjet e gaja loja Olta Po presim po, kur eri, të vje dhe ijerë Të vje dhe ijerë Të vje dhe ijerë Dirit anëni kam qënë mirë mm -hmm. Dirit anëni, anëni mirë Dirit anëni mirë Dirit anëni shumë mirë um, Kemi një loj censure mish dashur. Prej disa ditë është mbartuar këtu në klubin e mëqesit. Dita e tretë. Për cilën nuk kemi një fitues ende. Por yemi ende shpresë mirë se do ta kemi. Ndoshta sot si ditë feste mund të fillojmë me pak. Pa të dimoim fa... një çik. Haj. Jo, uh, unë mund si të dimoj se skami dend. Indimonaltini. Okej. Okay. Pavarësisht nga pamja, mesazhi i tij është ëh uh, ë është i qartë. Ja. Æ, njim, është i ditur ë është i thjeshtë si të ndihmën në problemin se po dëni ndim njim... <laughs> Jo, mos e jep ndimë ta pa Domadan që ta japësh këtu. Jep ndim, jo i jepë. Æshtë... Ës haldi. Haldi. Uh, Duhet të thënë mos... pra, është një proces, një proces. Pra mesazhi i tij është një proces. Mhm. Au. Kilo me të, jo. transformuës, ja, unë t'ishtë të kështu? Në më thënë këtu jemi, të kjojë. Pra, pavarësisht pamiës, në mm -hmm. sajtë i ti është transformuës, pra një proces të daltimi. Unë se kam i denë që unë atë gotësa, nuk e të njështë cilë atë që alë. Leta t'gjojnë dhe njërë. Pavarësisht në pamiës, në sajtë i ti është... Transformuës, jo, unë t'ishtë të ja. bërësështë. Provojnë i ju, 069 2070 222, unë si a dole atë dotë, 069 2070 222, nërko kemi edhe një tingull misterioz tru heqës, unë një ndimova ju thashështë, dikush që po ha, diçka, përjeti ashtë se të shfarë po ha. Ha, ha, ha, ha. Mekan thon shumë se po ha moll. Jo, nuk po ha moll. Jo, jo. Ti e para ashtu the se po ha moll. Misër. Jo. Atatina. Jo, jo. Patatina. Nuk janë as patatinë. Lakër. Është një përtypje kali. Jo. Jo. Është një ërimë me lakër. M'bart mi miku i. Është regjistruar në një shpellë, mesa duket. Ashtu duket. Ok, mendoj se më afton. Çfarë po ha? Personi në fjalë, nëse e gjeni dot është një gjë, po ju ndihmoj pak. Që ne do ta hanim pa mbyllur hundët, po. Pasi klet po. Do ta hanim, më dela thevësh kollaj. 06 69 20 70 222. H. Volta ka ngrënë disa herë te loja të shkojë. Te si pëlqen oltës, po? Po pra. E tmerrshme kam ngurëngaj shumë xhana mm, mm, mm, mm, mm. Kurthemi do të kemi edhe një sa e njëojm kolegun sa njëojm kolegun për ditën e sotme që... të mëngjesit <laughs> si jam e... më lorin që kemi do fitojë 50000 euro vet apo do Lia Altini <laughs> fitonte 50000 euro dhe ja pra Altini është këtu lorin e asgjesoum sa mbajm dot ne kshu tash kjo është kjo mos <laughs> ti Altini ty dhe sotolta më qie vetëm ia femër do mbrezikon do të, <në> <laughs> so mm -hmm. të respektojm Loa, falem deri. Dobaj stini ti ma loj Zoltan. Respekte, uno ti. <laughs> pa problem. <coughs> Shpresoj të dal mirë edhe këtu sa. Jo, do na dalë skuqyshem. Na dalë dhe zonjë. Oh, dal dal Së bashku nuk vit hënon. <laughs> Dije oti un po të aya pushim që tani të hënon. Timos ajë të hënon. Oke, falem deri. Ne shkruaj të Lorit Mozi. Me lori më bëjt që të duash Unë me lori më bëjt që të duash, si ishë mund të shiet I the tre dit, ik, mështë të qo të nënë e mendojmë Po bra Mirë fare uh. Jadjet shtetet ku shqiptarët mund të emigrojnë më leht Do t'u a themi mba spak me klubin e mqizit O, po, po, s'prezitot Jeni me Klav FM you shouldn't pick other Bon Jovi bay I don't know where Tell me that I'm wanted Yeah, I'm a wanted man I'm a gunner you stay while I with Kane was able to miss the catch me you can Ngellë duke më penguar. Më falë, më falë. E di që të pëlqenë salqisët e hëvë, por të lutem shkot tek miqët dhe bëjë shëqëri. Një kafshatë se zdurova do tëtë. Mami! O, oh, ta një u bëm shumë këtu. Merë një dhe një copë të vogël dhe shkoni shpete edhe ma pritja se u mërzitën njerëzit. Ikëm, ikëm. 250.000 njërës përdorin gjithë do ditë prodhimet EHV Pre 25 vjetësh ofrojmë produktet të shishme të shëndechme për ju dhe familje të oja EHV, zgjidhni cilsin Momentet me njërëzit e zemrës janë gjithmonë më të bukurat Edhe pse largë, gjithmonë për pijqen të gjeko për ta Tanina për mjetëria më duen vetëm pak minuta të dërgoj para Në mënyrë të shpejt dhe të sigur të për familjen time në Shqipëri Si asë një herë më parë, me komisionet në më të ulta në treg dhe shtrire në qdo cepë të Shqipëris, EasyPay, Ria Money Transfer, s'jel më pran familjen dhe biznesin. Ria, më shumë besim, më shumë lumë të rinë. EasyPay, partner zyrtari Rias në Shqipëris. Vera nuk ka qënë kur më e freskët. Në pier karte ho, termometri qmimeve vazhdo në të ulet. Koleksioni rinë dhe larmi e produkteve do t'ju më hnisë. Vizitorit të përfitonin nga çmimet promocionale të koleksionit të ri të mobiljeve dhe aksesorëve në Pierre Cardin Home. Mundësi i blerje me këstë me 0% interes. Na vizitonin në dyqanet tona, rruga Sami Frashëri në blok dhe showroomin në autostradën Tiran-Durrës. Këtë sezon veror, Strongbow Apple Cider tani edhe në Shqipëri, ky erisë në biet alkolike ofron një ekuilibër të vërtet midis ëmbëlsisë, butësisë dhe freskisë si freskët dhe më shje natural e molosh. Strongbow ofro një eksperiencë të veçantë që nuk duhet humbur. Strongbow Apple Ciders, number one cider in the world. Toptani Shopping Center ju fton në panajerin e kancelarisë dhe elektronikës në katin e 3-t dhe të 4-t gamë gjerë produkte shkollore dhe elektronike nga data 1 deri në 14 shtator oferta dhurata dhe shumë argëtim ju presin në Toptani Shopping Center nga markat e njohura dhe mos harroni përfitoni parkim falas për çdo blerje Toptani Shopping Center gjithçka për shkollën kaq pranë The greatest radio personalities the best music the funniest shows this is club fm mir mngjes nga club fm tararam tam tam tararam tam tam -ra tam tam tam mir mngjes okay. hello mir mngjes çfarë dëgoza do bënda një sañoim kolegun kolegen oj u dorëkati ulta u vë të shpall viktimë po u vë të shpall unë pranova me shpatullë të jeltin apo Rafa M m m m nuk desha me ta prish altin Ater do nostroj ti perolta un ustruasi viktime e loes ater do e parashikoj edhe un m m m m mm, m mm, mm, m mm. gadelin gadel i kaun oke okay, volta Atera Unë kam tre përgjitje cilat do të drehtojmë Oltës pak më bon Por njëherë vë njëherë Këto përgjitje mishdashur Do t'i kemi për mua dhe altinin Që ja jemi këtu në studio Dhe për ju, ati ku jeni në të gjim Në mënyrë që të mund të tërgoni Përgjitje të uajat sakta në 06 Dhe në 20722 Pra kjo është loja Sa e njohim oltë Janë tre përgjitje Ok Që duan tre përgjitje Kam sjellur nga kategoria pyetje për goca. Asaj. Okej. Okay. Bonga po kategoria shpifësira. A okay. po? Kam vetëm një. Okej. Okay. Kam një nga kategoria shpifësira që është vërtet e shpifur. <laughs> Okej. Okay. Kështu që dua t'ju paralajmëroj që të gjitha ato që na ndjeqin, që një pyetje, një dilem që do t'i shtrojmë oltës është pak e vështirë. A dhe pak e shpifur. Në të drejtën, po është kategoria e shpifur nga e cilën ne duhet të marrim Siz bënni me detyrim po. <laughs> Atëherë filloj. Atëherë. Olta, nuk pyetet për goca. Po. Do të zgjidhje që kishe të kishe aksidentalisht të të ishin një vetull komplet. Mhm. Mm të ishin fare një vetull. Po. Apo që nga Heqja e qimeve Me dyllë Si që i bëjnë E këpërshin me dyllë Si që i bëjnë vajzat Të kishë një reakcion lëkure <laughs> Në wow. plajzë Komplet e këzona E kofshve këtej Ku vajzat për dorin Pra të të skuqë eshin të bëjnë reakcion, një reakcion Vidëm parë marve, se shkon pra. në plajzë për pushime Dhe ke një reakcion aty Për shkak të dyllit Abo Aksit në dalisht Ajo Goca e parukerise Qa që që e në to spat, Ti heqë që i një vetull komplet Olëtës Pa lerë me një vetull Ok Ti heqë i komplet të djathëtën Z <laughs> Ok Ok Pyetja e dytë Edhe kjo nga kategoria pyetja për gocë Ta Olëta Do së gjidje Që të kalohi gjitë ditën Me Vien e mbathive që të duken E kemë rësishkuru të duken nga mrava? Po, po, po E kanë po, shumë po, rëmblem po. këto po. Apo Që të kalohi gjitë ditën Me dhëmbët me buskuqë Ah, që ndamë dakojë flet me njerëz. Këshë se kështu po. edhe. Ja. <laughs> Investirs derën. Po gjërat e kanë shumë problem kur, uh, se thonë më duken breqët, e kemi parasysh? Kur jeli të dië vidaja. Kur ti kin shtrem ti bën. Po, domë. Vëmë në buskuqje apo apo mbadhit që duken nga brava. Dhe pyetja e fundit nga piftira. Po të zgjidhë të haje. Kak, oh, o babo. Çe kanë bërë të shijojësi çokoladat. Okay, me informuim me... speciale, <laughs> me okay. miksime, të është komplet çokoladat, nuk dallohet, nuk dallohet absolutisht. Sa si mbaron është ton që. Po. Nuk e kupton asnjëherë. Është kak, po është shia është komplet çokoladat. Okej. Nuk tani. Është shumë e lehtë. Çokoladat, çokoladate zezë. Ti nuk e di. Asun nuk e ka për ta kuptuar. A po? <clears throat> e kundërtën, çokoladë, por me por që ka shihe, kake. Sepse ti tash e di, më kupton se duhet të keu të vesti. A se vesti bra? Kak, jesh krejtësisht çokolandë apo e kundërtën? Po pak të paktën e di që është çokollatë, edhe pse shihet të gënjein. <laughs> edhe pse shia dhe era. Është, je sigurisht çokoladë që se mua po vjen. <laughs> Ndrişe. <laughs> të ndërpijë të porrën, do ta fillosim tani. I ke marrë vendim e mm -hmm. daltin Hiqë i kufjet, Olta Po, i ka marrë, i ka marrë Bashkoju e mision Bashkoju, Olta Hajde, afro Olta, gati Tani do të pyesim ty Unë, po unë pëjbëjë përgjigje dhe mija Oke okay. Edhe altin i ka bërt vedat Do zgjidhje, Olta Po Që aksit e ndalisht Tek sbat ku shkonë Të t'hishin një vedull komplet Uh. Apo okay. po, që të ke njëti spa Kur të të bëni një trajtim brazilian Të shkakton të një reagim lëkure Që do të skush të pushimet Au oh. Ose vetu dhe ose... Njëm se do mbetheshe me një vetu uh -huh. <laughs> Nuk e ti të zë eke parë vetën Ose do kesh një skush e këshu nga braziliani Të them të drejta mm. Vetu ati kam shumë fiksim Për me o skusha Për me o skusha Perdoni. Shumë siklet, po prit për, për ta them. Ëh, mm -hmm. mm. uh, më mirë vetullun se do dohe... të kam laps, mund ta sistemoj. Okej, okay, dakor. A drejta edhe do të humbas vetullun? Un unë kam thënë skuqje Olta, kështu që un gaboj. Uh, bravo ti. Pah! Nuk të kam parashikuar. Thash Ti çka e than? Tom ishte një vetull. Tom ishte një vetull e sakt, bravo Antin. Uh, Seksa jo skuqja në, në efektin e rrezave të diellit të bën njëo. Faleminderit. Po vërtetë? Ha, këtë sedija po. Nëse ato në zonë private, në banjon. E po tani. Nuk të dilte me kështu. Okej, shumë mirë. Është shumë mirë vetullon se sa. Okej. Faleminderit. Do të ishte një ditë vjen për dallet çdo ditën, nëse të dukeshin brekët përmes pantallonave? O çikletë o zot, e bardha e kishte pasur. Po, po, po, po. Apo, që çdo ditën vjen për dallet ti ke kishe futur dhëmbë të parë me buskuq, kështu edhe çdo ditën ti kishe dhëm të kuq. O, kjo është fifsire. Është shumë fifsire, e kam rë. Është fifsare. Uf. E, ti nuk do e dhjetëm të më të më të më të më në buskushit ësë Më mirë dhëmbët pa, pa buskush Pa buskush <laughs> Dhëmbët me buskush tash <laughs> okay, unë Pa, pa, Altin, pa buskush, më batje të më duken Pa, pa, pa mi pra, suaj më duken më batje Dojë që ti duken më batje më zëtri Jam i ka buar, pra Edhëpse shume si kleqme, po Via e më batjeve të më duket kam të më O, jo Bravo Altin, sa më një azot Ka i shume më duket Shume i rolda Dhe pa, në fundë fare fund kemi të, pyritin e qokolatas. Oj, oj, nëse ja. ti do doje <laughs> një, oj, një oj, kategoria jo. shpifësirë. Po, shpifësirë. Uh -huh. Kakë me shie qokolata, shumë ja. të mirë, duhet them, apo e anësilta. Hmm. Kakë me shie qokolata, apo qokolatë me shie... Kakë. Do më thonë, do ishte identik qokolata në uh, shie dhe merë. <laughs> <laughs> dhe të thëm, uh. Që të do them, që mirë. Më di nga kdo me spetë, <laughs> uh, me... se kërë ështëm kdo me që janë me spetë Osa të qash pifësirë, mbyllim hundët hamë qokolatë, më mirë Qokolatë me... Pra qokolatë, pra dhe tjetë qia si të dojë, jë Oke, okay, mirë Së ma zë goje nuk e të mdojë Më mirë të hamë qokolatë, se sa ha të hamë më të të përën Ata kam të në dhe unë Këtë thanë Së kam të në zhjënë <laughs> përën <laughs> Ço do thojë pra? Çokoladë. Pahaja çokoladë me shije shumë të ëmbël. Unë domun kam thënë çokoladë me shije. Mirë, dhe që jetur ti me ke zgjitur shumë mirë, po rtheva me 3 për 1 saktë. Ishte shumë specifike e fundit. Na buzim një këngë tash. Mertheva volta. Po sikur mendon kush ka fituar nga ju? I si sjellë edhe këto? Tak fq asnjëherë nuk gjeta dot. Theim mbas fat. Duhem që 9:31 minuta. Vetëm tek Enza Home do të mobilonish shtëpinë tuaj të ëndrave. Oferta në gjithë të katekori Nga data 28 gush dheri në 8 stator Do të keni mundësitës jithë një ofertën tuaj Midis një shumë lëshmërie zjedjesh Në shorrumin e Enza Home Sojourn o kënd Ga një mje një 190 euro Me ofert 750 euro Tavolin mesi Ga 490 euro Me ofert 290 euro Dyshek matrimonial Ga 790 euro Në 490 euro Si dhe shumë ofertat të tjera Rinovoni ambient e tuaja me trendet modern dhe plot ngjyrat e arritimit të sjella në shtëpinë tuaj nga Enza Home. Përfitoni nga oferta e shtatorit Back to Home në Enza Home. E gjeni te pajtoni Business Center kilometri par, i parë autostrada Tiran-Durrës në rrugën Tucore dhe online në www.enzahome.al. Ngjess. Good morning. Hello. Hi. Kalimera. Hola. ¿Qué tal? Ciao. Guten Tag. Yasas, gunde sta. Dobro utre. Bonjour. Uhu hu. Ciao. Ho <laughs> sapur, che <laughs> buongiorno. Ni hao zemran ni hao ah okay ni hao <laughs> ni hao xin xin xin hey um <coughs> një grua ishte në shtrat me të në këmba hmm. të dashur pranë atë okay në dhomën e saj të gjumit në shpinën e dyre kishte futur brenda po jaranin siç thot fjalori që ushivet aha edhe në një moment dëgjon që po vjen burri Parkon makinën në poshtë ati edhe i thot Qo shpit, qo shpit, qo shpit Qëndro këtu i thot ajo edhe E vaten e një cep Merë pasaj këshu vaj bebesh dhe e luen komplet Si që është, lakur iq Pasaj merë pudr, pudr, pudr talc Edhe fellon lësë për kasë shumë nga koka nga siber Edhe ajo një gjitha e kjubetitë tëri i bard Se si njëri për e altëshiu I thot qëndro këtu i thot Do i themi burrit që i e statuji Ta Qa është kjo shp Hunë do manten. Oo, thot kjo. Ës Satui, kishte blerë një arlinda për dhomën e gjumit, m'pëlqeu shumë thash bletë un një. Oo, po, sa bukur. Po, faleminderit, i tha. Shumë mirë, pëlqej ga. Edhe vazhduan atë un, e kishte ndeshje, ende, këtu zhveshën doli nga domu. Su folmë fare për Satuin at nat. Deri sa ngjora dy mëngjesit, çodet ke burri, <laughs> shkon në kuzhinë, hap frigoriferin, bën një sanduiç, mënyse dia një gotë ujë. I haj statuë. Shkonte kjo statuë ai thotë uh, na thot gjitho, se unë do t'hanoj <laughs> <laughs> gjithot mm. <laughs> po, ishte... <laughs> se un doja 3 ditë do marr lindës pa ngrënd. Dị. S'mba dheni asgjë. Anë gjith pakun. O sa gjuna. Më hija paska dit hallën. Po ra ishte. Kishte kishte kishte Davidi origjinale, ke bërë s'ish. Se kan përshtypen si Davit bësh, kur është e burri tjetër në dom, apo ja. Nuk e ti, se kam prubur. Hëmaltin <laughs> falj. Se s'ka rësis në, njës... <laughs> në, si në një stërë. Performansa ashtë, si që atë dojnë. Unë bëjmë në të të ka që një kupuri, kupuri. Ti thua si s'ka rësis në një rollëtës. Këtë statuja. Nuk i mbaj në dhëmë në gjumit zakonishtë. Unë për të ndeshme e një. Edhe unë ashtoj një vetën. Okej, okay, tani do të diskutojmë di shkam bi uh, shkencën në... Uh, Konjunctive miqdashur. Prit pak. Ne kemi. Ja, jo, glen... ka një studim i jo, jo. cili thot se ne nuk e njohim veten, Olga. Ah. Ne kemi, bash, një studim i cili thot ne mund ta mendojmë veten kështu edhe ashtu, por vërtet, nuk ne kemi thjesht pasoja të rrethanave që mm -hmm. po dhe nuk e njohim veten. Kaç kisha? Vazhdojmë tan. <laughs> faleminderit, faleminderit. Kemë lënë uh, pa thën 10 vendet se ku mund të emigrojmë lehtë. A tham këtu? Po, ah, po, po, ka po, po njim njim sas, ka mbetur fikse një mesazh, ka thënë të lutem. Si si. Si pra. <gud> <A> <gud> prej po mpresin njerëz. Është shumë njerëz që duan tikin pra. Po s'din se ku. Ja, mos e fusim këtu. S'din se ku dhe nga. Okej, okay, e kam, i kam dëto këtu. Një sekondë se ka shumë gjëra, ka shumë materiale, ka shumë. O të lutem 10 vendet këtu me pikë, as ka problem. Okay, d'accord, d'accord. Mm. Një sekondë. Nuk duam psen, po vetëm si vendet i dim. Okej, gati. E nisem nga i 10. Nisëkom, gocemos ah. më vër para fakte. Okej. Okay. Varja dëgjem një këngë. Jo, jo, jo, e kan. Po, kur s'ka lënë çdo gjë me Varja. I kemi ti. Po pra, Varja, mbeti Varru rzogja. Kush e zhburri kamerën dia Zolta? Eh, ha. Po si e di? Mi, na kanë vendet. Hm. Me radhë. Kto janë vendet? Për ta. Më të lehta ku mund të migrosh. Okej, okay, gati. Si funksionon ky? është gazeta mape që e shkërnë këtë dhe thotë, doni të ikni? Pa, pa. Pyreti është kjo? Ja. Ja vjetë shtete ku shqiptarët mund të emigrojnë letë. Mm. Lehtë. Vëndi i djetë. E unë nuk e ti nëse i kanë mbrap shta. E varjatë është hajë thoi. Argentinan. Nëse të shironi Sishim. që të levizni në një vend të egrë, Argentinan po ju pretë për të zgulluar bugurit që i ka dëruar zotit. Mm. Mm -hmm. Okej? Okay? Mirë. Nëse nuk Pas vitesh të jetuar atje, mund të merni automatikisht vizën dhe lirin për të punuar në këtë vend. Këtu s'kemi një. Argentina ju ofron qasje universale në kujdesin shëndetsor, arsimor, për fajsim një gjor falas i dhe të drejton e bashkimit familjar. Po i ki unë, pastaj marim tjera të mrapa. Comemos poshtos po, Argentinos a Buenos Aires. Tjetër kemi, vendi ah. i pesme i madhë në botë mund tjeti let për të migruar, mishdashur Brazili pra. O, oh, Brazila Po, dhe mund të shikoni Mund të shikoni telenovelat Do Valentin. i duke të vetja si kur jeni në Top Channel Brazilia, Kemi përstaj po Kemi uh, vendin e 8 Që është një vendi pasur me naft Ku mund të migrosh letësisht Se të kamë në pune po. Emiratet e bashkuara Arabe po. Aha, po ati është pak vap është pak vap Apo... Por nëse um, keni vap Në vendin e 7 Suedia I ofron një vend të freskat Mos është... është pak fëtot këtu U drejtë? Jo mës... Po jo, më pas, më pas, më pas, dakor. Atëherë në vendin e 6. Po. Me dashur kemi Italinë. Sa janë të sa kulturor na familjë, nuk na intereson Madaj. Po vjen në Po vjen italian mbas i kanë shkuar në Itali. Po e Madaj. Pastaj edhe 5 vjet është të mërzitët në Itali apo. Po pra. Do pak do të ndryshim. Do pak. Tu s'na fëjë, vazhdo. Mirë dakor. Atëherë, nëse Italia nuk bën për ju më zgjidhshëm, Norvegjia bën. është toka pra. e modernizuar e mrekullive, thotë. Okay. Norgej... Norvegjia është fantastike. Mirë duket. Ja, Norway. Pro... Norway. Norway. Ja, Norvegjis. Okej. Okay. Po, po si. prit një herë t'shojmë. Mirë, toka e veçuar nuk është vetëm një nga vendet ku mund të emigroni lehtë, gjithashtu është një vend i sigurt për të qenë, për të qën... për të qenë tu shtëpi. Toka e veçuar. E kanë harruar ta shkruajn fare ku ka. Ku quhesh mo? E kanë harruar për të të të? po them. Po ku është një, në ishull duhet me të. Mendoj që është Australia. Po, me gjasë. Tot ardhimi i mirë për një ishull sa i bukur. Pika ka, në, dhëm, e katërt, si vetëm kanë harruar të përmendin emrin. Ujë. Dëgjojnë çgjithë ata. Totoka e veçuar nuk është vetëm një vendet ku mund të migrohet lehtë, por gjithashtu vendi sigur i sigurt për të quajtur shtëpi. Është toka e qëllimeve tuaja. Më shumë se sa e ëndrave. Arsimi i mirë, objektivat mira mjekësore, një ndërtuesh taruësh mund si përpunë pafundme. Gjeni kush është? Do të dy biletë për në Cineplex. Ha kush është? Zelandi është në vendin e tretë. Ëh. Në vendin e dytë është Belgjika. Po. Dhe në vendin e parë. Hënjer. Briganti i Bregut e Leshit thotën. Kanada. Kanada. Po është vendi preferuar për emigrantët. Daja Êshtë vendi mëjn lepë për të migruar Për shqiptarët Nëse jeme shkollë të ladë U dojgjot Me gjithë të tje ke Kame Kame Kame Kame Kame Kame Kame Kame Kame Kame Kame Kame Kame Kame Kame Kame Kame Kame Doktor Doktor Ethe pak Ethe Doktor <laughs> Really Ethe pak Ti edishu un Really Ollta Ngord për të bërë doktor esh <laughs> <laughs> Me të emisionu në jonë smarim këshu jo, <laughs> si si si <laughs> Në emisionin ton, Unë dhe Altin Sula jemi më të paedukuarit, më qera fjala, më poshtë me grada skencore. E lëm fare. Është vërtet ashtu? Nuk do bëhem as un doctor. Po ti je doctor je, edhe po mos bëhesh më ashtu kushtarisht ti do të ecën si doktoresh, flet si doktoresh. Ëh <laughs> uh, Xej pat i mbajs. Jo jo jo, se si nuk e mbaj si doktoresh. Ne maldimtaz ti do të ishim më në shkolë. <laughs> <laughs> Shëndishova. Jeni në koç. Ne jemi të rrethuar nga doktor. Ëh uh, Altin ku do ikim si përfundim? Në Norvegjin do zidhja. Hëm porin Shqipëri fare se nuk më më banë. I këpërvoj e ti njerë dhe më stuaj. Të e rikëtu, nda se këtu jetë doktor. <laughs> <laughs> a le të jeshtë olda, ose shumë të zonja reka. Zonja reka. Të jetë doktor reka. Serjësisht, a e të smilaj këto like jenët këtu. Shpet urgent. Në Norvegjin e jenët nuk lehen nga duar njërzore. Oh. Uh. Jo. Kanë trejnuar. Gjëmë rësysh këta, këto lundrat që, uh. Uh. <laughs> dhe më to, kanë ndodhamë rysh. Ato kanë dhishinë edhe kanë dhishinë si furçë. Ajë jo, është në një tas si hend mbi enë dhe vazhdohet atë. Uf. Mirë. Ndërkohë që Olga i futet në regjistras me Dashur bashkë me Altinin, ne do të uh, kemi një ndërprerje shumë të shkurtër. Publicitare këtu. Ju mund të kërkoni këngë më gjesë në Klab sot mëngjes në Club Effect. Pâtes de thier. Saute. Dotem soim si të skiptojn croissant. Croissant Croissant menno Croissant Croissant Croissant Tuo è bellino Croissant ti ka vetëm një emër Bellino Bellino Bellino German Optic, distributori ekskluziv i xhamave optik më të mirë të tregut gjerman të firmës Rodenstock.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 Vera nuk ka qen kurrë më e freskët në Pierre Cardin Home. Termometri i çmimeve vazhdon të ulet. Koleksioni i ri dhe larmia e produkteve do t'ju mahnesë. Nxitoni të përfitoni nga çmimet promocionale të koleksionit të ri të mobiljeve dhe aksesorëve në Pierre Cardin Home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 mbushje dhe aktivizim paketash celulare si dhe shumë shërbime të tjera. Të gjitha në një sportel dhe kaq shpejt UnionNet, Western Union, kudo, edhe kurdo pran jush. World Academy of Tirana, e vetmja shkollë ndërkombëtare e autorizuar plotësisht nga International Baccalaureate për moshat nga 3 deri 18 vjeç. Primary Years Program, Middle Years Program dhe Diploma Program. World Academy of Tirana, edukimin ndërkombëtar në Shqipëri, pasaporta për studimet në universitetet më të mira botërore. Për informacion kontaktoni në info@wat.al. World Academy of Tirana. Këto sezon vëror, Strongbow Apple Ciders të nje dhe në Shqipëri. Kjo risinë pjetë alkoholike ofron një ekwilibër të vërtet midisë mbërsis, butësis dhe freskis. Një mixë i freskët dhe me shje natural e molosh. Strongbow ofron një eksperiencë të veçantë që nuk duhet umbu. Strongbow Apple Ciders, number one cider in the world. Mirë më nqesë, miç të dashur Mjese. Mirë më nqesë nga klubi më nqesit në Valle dhe Krap FM në 104 mm. Edhe, tani, ne do të nbyllim Sigurisht Ka qishtë Do me dhenë për këtë javë E havin pravë të hënën Me... Nga e para Oltës, ja kemi dhe në përshim Pëlem po, deret Oltës, do me... E fitoj. E fitova. Nësën, po. E fitova. Nëse lojës. Po normal. Ishte çokoladë me ashtu. A do bëj çokoladën? E fitoj. Jo, jo, shikoj. Çu te bëjmë në emision? Do bëjmë. E keni përsëri këtë lojën që bëhet kur jep dorën do tek kujt? Mhm. Mm ja pastaj bëjnë me këta kishatë të mndënj, se kush ja kap teatrit? Mhm. Mm Siç është një lojë. Do bëjmë zot ditë. Kush ja kush ja kap më shumë vetve? Aha. E kapnes me pushi. <laughs> Vërtet? Ose nesër ose gjysëm dite. Do më gjysëm në emisionin. Ose gjysëm në emision, po. Ti e keme muan që duhet të... Uh... Lëdanisim që të hanën të eloj. <laughs> që kishën me të fare? Qësën me të fare? Po t'i qëke. Uh... Në dërkoj, jurojmë gëzuar Bajramin, jurojmë fundiaftën barë, kushë është rrugës për nëj pushim, për nëj fundiaftë lezeqme i themi. Falem dhe erit. Kalovsh bukur. E t'i kështë? Bë, përsot. E dhe unë. Qështë shumën të bëjmë? Kështë i fa? Kë është si fundjave gjatë kjo. Shumë e gjatë është. E premë të është unë e djelë. E djela premë tonë për shi, po mosu të rëmni. Mosu të rëmni mishdashu. Që nuk do jetë si në justo. E pra. Shë si normal do jetë. Kemi dhe qadra fundja. Edhe ata kishin qadra. <laughs> dhe që kemi dhe varka fundja. Jo, shus kemi. Mm. Unë nuk në anë qësot. Edhe unë. Sa shpejt i kërë. I kënë shumë shpejt. Kal Kalovë a mirë me ju të dy Palemderit Palemderit ota Ju më mduar të të mbajm Në të kule Je shumë e mirë Ose ne, ja e kënjështare shumë e mirë Nuk e ti cila është E kjo po. e para thema man të lutën mos <laughs> më nëzirë namin Se këtu një cikë duhet Ne do t'ikim tani Orkesa sa imi mishtashur do të vi në kontrol të radios Klab FM në 104 Me programin Music Box Të të premteve është herë fundit që i them, 6 vjetë dhe 4 ditë <laughs> Të tja është një mbëlsirë së në sove Kush mi? Orgesa, më ma orgesa Maltinin Këni shisha në kia, të e? Nes lund, sotion O, për sotion, he? Jë, jë Për kurban baron Vëdëm për baron Vëdëm për baron Vëdëm për baron Bëzuar I don't see myself Këtë në më mis She said Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody With some superhuman games Some superhero Some fairy tale players Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Oh, I want something just like this. Ooh. In the midst the testament told the moon in its eclipse and superman arose the scent before she left but i'm not the kind of person that it is she said what you want to go how much you want to less i'm looking for somebody with some super thing against some superhero some fairytale place just something i can turn to somebody i can miss i want something just like